Bună seara, doamnelor și domnilor! Din nou împreună vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ieri, începând cu ora 7 dimineața, a stat alături de noi, de Realitatea TV, de Realitatea.net și de Realitatea FM. Vreau să vă mulțumesc că, începând cu orele 20, în mod special, ați rămas cu noi până la orele 3. Noaptea a fost un maraton, dar a meritat... Faptul că dumneavoastră ne-ați urmărit într-un număr atât, atât de mare pe noi nu poate decât să ne încânte. Sunt cifre uriașe care ne arată că Realitatea TV a rămas în preferințele dumneavoastră una dintre cele mai importante televiziuni din România, alături de televiziunile generaliste și de încă o televiziune de știri. Am zdrobit pur și simplu trei din, dintre televiziunile de știri, asta nu pot să spun că mă încântă, dar îmi arată că dumneavoastră ați preferat postul nostru de televiziune. mi arată că aveți încredere în noi, că aveți încredere în mine, în colegii mei și în analiștii noștri. Am avut baterii de analiști extraordinari, toți au fost foarte buni, începând cu colegii mei de la ora 20 și până la orele 3 dimineața. Vreau să vă spun că astăzi, atunci când am văzut audiențele, m-am bucurat și m-am bucurat foarte mult că ei pentru prima dată în istoria în care eu realizez emisiuni de alegeri, adică două de alegerile prezidențiale, primul tur și al doilea tur, de alegeri europarlamentare, alegeri locale sau alegeri parlamentare 2012 și alegeri locale din 2012, atunci cu Adrian Cioreanu și Andrea, uh, Andrea Crețulescu, între timp plecați de la Realitatea TV spre alte posturi sau spre alte zări, e pentru prima dată când am fost și ascultători și am luat toate pauzele de publicitate, așa că aștept o mărire de salariu sau niște premii speciale pentru toți colegii mei care au fost grozavi ieri, pentru că încasările postului ieri au fost extraordinare. Mulțumim dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Realitatea.net, lider absolut, absolut de audiență în România, 1,8 milioane 1,8 milioane de, de vizualizări pe Realitatea.net, și numai puțin de 743.000 de vizitatori unici care au preferat realitatea.net. Ce să vă spun, câți v-ați uitat la Realitatea TV, undeva la 3,2 milioane în emisiunea pe care eu am moderat-o. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din tot sufletul. În această seară începem analizele, pentru că rămâne să vorbim foarte mult despre ce s-a întâmplat. Avem și două informații de ultimă oră, sau trei, dacă vreți. Sigur, doamna Gorghiu a plecat, nu plânge nimeni după dânsa, se vor bucura cei de acasă, în schimb cei de acasă de la dânsa, nu cei de acasă care vă uitați la noi. În schimb, a venit doamna Turcan. De deci ce a venit doamna Turcan? Pentru că a obținut cel mai mare scor în județul Sibiu. În județul Sibiu, Partidul Național Liberal a obținut un scor de 41%. Nu îi se datorează doar doamnei Turcan, ci și celorlalți din filiala Sibiu, dar și domnului Gheorghe Roman, primarul de la Media și lui Florin, Munteanu, cei care au organizat zona Munteniei, vă, vă felicit pentru rezultatul de acolo. Apoi, secretar general, cei care au fost pe locul 2 în ordine, Florin Roman, locul 1 la, la Camera deputaților în județul Alba, este noul secretar general al Partidului Național Liberal, tânărul care a condus din poziția de vicepreședinte județul Alba, este acum secretarul general al PNL. Și, sigur, cei care au la cele mai multe voturi absolute, Cluju, Cluju intră în biroul de coordonare. un birou de coordonare, am înțeles că la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, este un congres la Partidul Național Liberal, vom vedea cine vine. Cert este că Ilie Bologeanu, după rușine absolută de la aceste alegeri, secretarul general al partidului, care a luat un scor ridicol la Oradea. Gheorghe Robu cu Alina Gorghiu pe lista a luat un scor ridicol la Timiș. Scoruri absolut incredibil, incredibil de mici, din păcate pentru liberal, vom da în această seară, aici, pe această plasmă, în prima parte a emisiunii, scorul partidelor politice, primelor șapte partide politice pe fiecare județ. Veți vedea exact, în voturi absolute și în procente, cum arată România astăzi. Aceasta este harta. Așa arată în mare, sunt patru județe pe care le domină Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, sunt trei unde încă Partidul Național Liberal este mai puternic decât PSD și în rest o mare, o mare roșie. O mare roșie care se poate transforma într-un pericol sau poate în stabilitate. Aici rămâne să vedem ce se va întâmpla, pentru că dacă... Eu am venit aici cu un document pe care îl voi ține zi de zi lângă mine, zi de zi cu dumneavoastră, voi avea acest document. Acest document se numește Programul de Guvernare al Partidului Social-Democrat. El mi-a fost oferit de domnul Liviu Dragnea cu semnătura domniei sale în ziua în care am realizat miercurea sau marțea înaintea alegerilor, adică în urmă cu mai puțin de o săptămână, ultima emisiune electorală. Atunci L-am întrebat de câteva ori dacă va pune în aplicare acest program, dacă va ajunge la guvernare. Cert este că, așa cum arată astăzi rezultatele votului, Liviu Dragnea, Partidul Domniei Sale, este la guvernare, scor istoric al PSD, 45% la vot direct, care, ceea ce înseamnă la, după redistribuirea mandatelor, undeva la 47-48%, practic le lipsesc 8 mandate pentru a realiza singuri majoritatea. Cei care au luat mandatele cei de la, la PMP-ul, domnului Băsescu și domnului Cristian Diaconescu, o mare bucurie pentru mine și pentru telespectatorii postului, pentru dumneavoastră, unul dintre cei mai buni experți în politică externă, fostul ministru al afacerilor externe, a luat un scor uriaș la alegerile din. Argeș, acolo unde a obținut numai puțin de 27.000 de voturi, este al doilea scor după Traian Băsescu pe București, în uh, ceea ce înseamnă PMP. Cristi Diaconescu, Cristian Diaconescu, fostul ministru, este direct parlamentar senator de Argeș, senator în Parlamentul României. În sfârșit au, sigur, mai sunt și alți oameni foarte buni, dar cert este că avem siguranța că e un specialist în politică externă. Eu m-aș bucura chiar să conducă una dintre comisii, poate cea de, comis, de politică externă, nu renunț la domnia sa, va fi în continuare invitatul meu, pentru că avem nevoie și dumneavoastră și eu de analizele domnului Cristian Diaconescu. Deci Cristian Diaconescu a fost preferat în detrimentul unora de la Alde, de la PNL. Deci a obținut la Argeș, gândiți-vă, din patru mandate de senator, treile a obținut PSD și unul a obținut Cristian Diaconescu, care a obținut un scor uriaș, 27.000 de voturi în județul Argeș. Felicitări, Cristian Uh, Diaconescu, nou senator în Parlamentul României. Poate a contribuit puțin și realitatea TV la asta și jocuri de putere și mă bucur pentru acest uh, lucru. Nu mă bucur că e treambăsesc un parlament deloc, dar mă bucur că e Cristian Diaconescu acolo. Uh, așa cum mă bucur și pentru Robert, pentru Robert Ocescu, care e deputat de. Constanța, sunt mulți oameni care au intrat, vom da lista tuturor celor care au intrat în Parlament seară. adică 97% dintre parlamentarii veți vedea în această seară aici, pentru că le știm numele. Dar, acest document de care vă vorbeam, este din acest moment documentul pe care îl vom monitoriza împreună. Pentru că, dacă doar o pagină din acest document nu va fi pusă în aplicare de către Domnul Liviu Dragnea și Partidul Social-Democrat, Realitatea TV intră într-o într opoziție cruntă față de, uh, față de... Noi oricum suntem în opoziție în general, suntem veșnici în opoziție, dar vom fi la fel de acizi ca și cu Victor Ponta, pentru că vrem ca acest lucru care a câștigat voturile domnul Dragnea și Partidul Domniei Sale să fie pus în aplicare. Dacă nu va fi pus în aplicare, înseamnă că românii au fost mințiți. Așa că ăsta este documentul pe care seară de seară îl vom avea pe masă și îl vom monitoriza dacă se întâmplă toate lucrurile astea. Vom aprecia, nu vom ezita să spunem felicitări. Dacă doar ceva din acest document nu va fi pus în aplicare, atunci, revoluție! Așa cum s-ar putea să facă și președintele Claus Johannis. Încă nu știm, nu s-a exprimat președintele, cum va arăta poziția președintelui la propunerea Partidului Social-Democrat. Președintele, am înțeles pe surse că așteaptă numărătoarea finală, e normal, numărătoarea finală a voturilor, mai avem câteva zeci de mii de voturi de adunat și numărat, practic, cele care trebuie să ajungă din diaspora și după asta președintele va avea o poziție vis-a-vis -vis de rezultatele alegerilor de ieri. Rezultate care arată un PSD în fanfar, o victorie istorică a partidului condus de Liviu Dragnea, merită felicitați, dar și o responsabilitate uriașă pentru România. Și mai avem ceva. În ce cheie putem să citim noi ziua de duminică? Asta este marea întrebare la care vom răspunde cu analiști, cu invitați, cu jurnaliști. Ce s-a întâmplat? ieri. Știm un lucru, că au votat 7,2 milioane de români, adică 39,5%, și 11,5 milioane de români nu s-au regăsit în oferta niciunui partid. Deci atunci când ai aproape 12 milioane de români care nu sunt convinși de utilitatea votului, care nu acordă votul nimănui, începi să spui probleme cu modul în care se face politică și modul în care actorii politici reprezintă electoratul, reprezintă cetățenii. PSD a jucat inteligent, a ocupat terenurile care în mod normal erau ale dreptei, oferte economică mult mai bună, mult mai clară, trebuie să o pună în schimb, în aplicare, și a jucat totul sau nimic. Alde a venit în siajul PSD și a scos un ritm sigur, merită felicitat domnul Tăricianu că și-a dus partidul acolo, dar scorul este ridicol, dând și așteptau minim 8%, 7-8%, faptul că au obținut cu greu, adică au obținut în plus pentru a intra în Parlament 40.000 de voturi, fără 40.000 de voturi și alea cu ajutorul PSD, al de noi era în Parlament. Traian Băsescu, sigur că eu mă bucur pentru Cristian Diaconescu, dar Traian Băsescu a dovedit că în realitate nu mai contează în jocul politic, faptul că a obținut doar... 370.000 de, de voturi este rușinos pentru omul care a condus timp de 10 ani România. Gândiți-vă că pentru a intra în Parlament erau nevoie de 360.000 de, de voturi, la o prezență la vot de 7,2 milioane de uh, români. Traian Băsărescu a obținut cu mare, mare greutate, salvați din nou de diasporă, undeva uh, la 370-375.000 de, de voturi, din care Cristian Diaconescu i-a adus 27.000 de, de voturi. Ridicol! UDMR merită felicitați, dar acele voturi, adică 400.000 de voturi pe care le-a dus puțin peste 400.000 dintr-un total de 1,2 milioane de uh, reprezentanți ai populației maghiare, de etnici uh, maghiari, trebuie spus că au venit cu eforturi uriașe, cu o implicare în campania lui Victor Orban și cu mult tremur din partea liderilor UDMR. Asta nu înseamnă că nu trebuie felicitați, dar. Dacă prezența la vot era de 45%, așa cum eu am estimat că va crește dacă cineva se va implica să-i ducă pe români la vot, adică să le creeze puțină, uh, puțină emoție pentru a se îndrepta spre vot, UDMR intra cu greu dacă nu chiar ar fi rămas în afara Parlamentului. Nu e rău că au intrat, foarte bine. Totul este ca cineva însă să le spună celor 35 de parlamentari UDMR, cel mai mare număr de parlamentari pe care l-a avut Uniunea vreodată, atunci când vor sări calul dacă vor sări, dacă vor contesta articolul 1 din Constituție și dacă vor avea vreo problemă cu Ziua Națională a României, respectiv cu data de 1 decembrie 1918. Dacă nu vor avea, nu vor mai pune steaguri negre de Ziua Națională a României, vor înțelege să participe la manifestările de Ziua Națională, cred că UDMR poate fi un actor important în viitorul Parlamentului Parlament a României. USR, orice s-ar spune și oricât de mulți Uh, Oricât de mulți uh, dușmani ar avea partidul lui Nicuși Ordan. acesta este unul dintre câștigătorii acestor alegeri, alături de Partidul Social-Democrat al domnului Dragnea, pentru că Uniunea salvați România, fondată în urmă cu mai puțin de 10 luni de zile ca USB, apoi cu mai puțin de 4 luni de zile ca USR, deci Uniunea Salvați România, nu are 6 luni de existență, cu 1000 de membri, fără niciun primar în România, cu doar 8000 de reprezentanți în secțiile de vot din 18.600 de uh, secții de vot a reușit un scor extraordinar. La redistribuire, Partidul Nicușor Dan, Clotilde Armon, Cozet și ceilalți, Manuel Costescu, ob va obține, vor obține undeva la 11%, ceea ce le asigură în viitorul Parlament aproximativ 45-50 de mandate. Nu este puțin, este un scor grozav pentru un partid care a venit Practic, din emoția colectiv și care e format din oameni care nu au făcut niciodată politică. Eu, în ceea ce privește partidul, pe care de altfel nu am ascuns că l-am votat, nu și am anunțat că îl votez, spun un singur lucru. Doar două chestiuni am de lămurit cu domniile lor. Dacă au ceva cu biserica ortodoxă, încă n-am înțeles foarte clar, sper să nu aibă, pentru că atunci mă voi transforma într-un într adversal al domniilor lor, îmi place emoția tinerilor, îmi plac uh, acești tineri frumoși și liberi, școliți, dar dacă au o problemă cu tradițiile poporului român și cu biserica, atunci eu devin automat adversar, pentru că din punctul ăsta de vedere sunt un conservator, un tradiționalist. Și vreau să știu dacă își învață copiii imnul național. Eu cred că o fac, pentru că acolo sunt oameni extraordinari, ați o parte dintre ei, o să-i vedeți din nou în uh, platou și cred că vor fi, din punctul meu de vedere, cel mai, cea mai puternică forță de opoziție la un guvern dominat de Partidul Social Democrat. La PNL situația este tristă și o spune un om care nu a ascuns simpatiile pentru dreapta românească, dar ce s-a întâmplat acolo de la plecarea lui Crin Antonescu și apoi de la plecarea lui Claus Iohannis în, la Palatul Cotroceni este sfidător, este rușinos, este absolut incalificabil pentru un partid care a modernizat România și care a contribuit decisiv la instalarea actualului președinte Claus Iohannis la Palatul Cotroceni. N-a modernizat-o acum, a modernizat-o pe vremea brătienilor, dar a contribuit, a fost motorul care a contribuit alături de realitatea TV și dumneavoastră telespectatorii postului nostru la ceea ce a însemnat fenomenul Iohannis în urmă cu doi ani de zile. Ei bine, la PNL situația este vraiște, încă astăzi, Ilie Bolojean și uh, Vasile Blaga se luptau să o păstreze, să păstreze un, pur și simplu o fantoșă, uh, în, uh, o fantomă în fruntea Partidului Național Liberal, pe Alina uh, Gorghiu, dar dânsa a luat un partid la 41% și a reușit performanța să-l distrugă pur și simplu, să-l ducă la 20%. România are nevoie de PNL însă. Și PNL are o mulțime de lideri, are o mulțime de organizații și poate fi recreat din propria cenușă. Dar cu mare atenție, pentru că, într-o parte, este USR-ul lui Nicuși Manuel Costescu, Cristi Ghinea și ceilalți, uh, Alexandrescu și ceilalți. În partea cealaltă sunt, uh, nu trebuie uitat, Traian Băsescu, care va încerca să facă o Opoziție agresivă și nu trebuie uitat că Limpo Popescu Tăricianu și o bună parte dintre liberalii, foștii colegi ai liberalilor lui Crin Antonescu. Deci, momente grele pentru PNL, de urmări ce se întâmplă, cel puțin acum știm că avem o conducere interimară, Raluca Turcan, Florin Roman, sunt cei care vor conduce interimar partidul, plus un birou format din primele 20 de organizații, veți vedea care sunt acestea în ordine. Am aflat multe lucruri, vom vedea după poziția președintelui Iohannis, pentru că după ce și-a dus partidul la victorie, la o victorie uriașă, se pare că nimic nu mai poate opri pe Liviu Dragnea să fie propunerea PSD de premier. Aici e interesant, eu nu ascund că îl vedeam pe Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților și pe și pe uh, Vasile, profesorul Vasile Dâncu, premier. Dar, sigur, dacă partidul... Eu sunt un biet jurnalist, un biet observator. Dacă partidul îi va solicita lui Liviu Dragnea, aici va fi confruntarea imperiilor și aici se poate transforma de la o scânteie totul într-un război surd, periculos pentru România. Pentru că dacă președintele României refuză Liviu Dragnea, premier, cu majoritatea pe care o are astăzi Partidul Social-Democrat împreună cu ALDE, putem să asistăm la lucruri extrem de complicate în următoarea perioadă în România. Rămâne să vedem atât poziția oficială a PSD cât și poziția președintelui Iohannis. Cred foarte mult în echilibru, dar în același timp în intrasigența și caracterul puternic al domnului președinte al României, probabil la fel de dezamăgit ca și mine de Partidul Național Liberal sau mai dezamăgit că e mai implicat decât mine, dar care, în primul rând, se gândește la România mai mult decât la altceva și cred că va acționa Exact la fel de echidistant, echilibrat și în, în limita uh, Constituției, cum a făcut-o în această campanie, când a dat dovadă de o detașare extrem de, de uh, importantă și uh, de o corectitudine extraordinară în relația cu actorii politici. Practic, i-a lăsat să se lupte pe teren. Dar ce Ancioloș? Dar nu sunt la fel de dur ca și uh, Gheorghe Falcă? Nu cred că intrarea lui Dacian Cioloș în PNL, ducea PNL-ul la 38%. Eu vin și spun că dacă Dacian Cioloș intra în PNL, Partidul Național Liberal avea minim 32-33%. Nu cred că ajungea la 38 Dar asta nu înseamnă că nu rămân semne de întrebare. Nu știu cine au fost sfătuitorii lui, Dacia, lui Dacian Cioloș. Nu știu dacă aceștia au acționat voit în acest fel. Cert este că premierul României, care rămâne un om, un om onorabil, un om distins, un om corect și un non-hoț într-o țară de hoți, de foarte mult hoți în politică, deci un om corect a o pe asta și sigur că înțeleg supărarea liberalilor pentru că atunci când ți se oferă un partid pe tavă, un partid cu, cu blazonul PNL și cu activul PNL-PDL într-un singur vehicul și tu, faci pe fata mare, dar ești în mocir la politică, atunci ai de dat niște răspunsuri. Deocamdată Dacean de celor nu le-a le dat, eu cred că trebuie să le dea, este obligat să le dea. Deocamdată am văzut o supărare din partea domniei sale pe tineri, că tinerii nu s-au prezentat la vot. Tinerii nu s-au prezentat la vot pentru că nu au fost convinși. Niciodată poporul nu este vinovat. Sunt vinovați cei care nu știu să-i convingă pe oameni, pentru că în 2014, Claus Iohannis a știut să-și motiveze electoratul și să ducă la vot 6,7 milioane de partea domniei sale, adică aproape întregul corp electoral care s-a prezentat ieri la vot a votat ieri, a, a votat în urmă cu doi ani de zile pentru Claus 6,7 milioane de voturi în turul 2. Totalul celor care au fost prezenți uh, la vot a fost de numai puțin de 12 milioane, aproape uh, 11,7 milioane de alegători. Deci se poate, dar asta înseamnă să fie oameni care să întruchipeze speranța în ceea ce s-a întâmplat acum la aceste alegeri. Speranța nu a fost întruchipată. PSD și-a a reușit să își obțină propriul uh, electorat, să-și conserve propriul electorat și să-l ducă la vot. PNL a ratat grav și a pierdut numai puțin de 800.000 de votanți. Practic, de la 2,2 milioane a ajuns la 1,4 milioane de voturi, mai puțin chiar de 1,4 milioane de voturi. Nicușor Dan aștepta undeva între 7 și 800.000 de voturi. Eu i-am spus că va lua între 500 și 600.000, a luat 600.000 de voturi, merită felicitat, dar cert este că cifrele sunt mici. Totuși, întrebarea e cine îi reprezintă pe cei 11,5 milioane de oameni care nu s-au simțit reprezentați de, acest, de aceste partide politice. Asta este marea, marea cheie. Ce vor face ei? Cum poate fi declanșată Revoluția Bunului Simț pentru ca acești oameni să fie implicați? Nu contează că sunt la PSD, nu contează că sunt la ALDE, la PMP, la UDMR, la... Partidul la, uh, la PNL sau la, uh, în altă parte contează ca ei să se implice în viața cetății. Este un rol important al unui cetățean, implicarea în viața cetății. Am văzut voci care spun, uh, a murit naționalismul. Nu, domnilor, nu a murit deloc. Nici patriotismul, nici naționalismul, ele nu mor niciodată. Doar că ele au fost asumate, au fost confiscate de partidul care a venit ca un tăvălug, a venit ca un tsunami de Partidul Social Democrat. Adică, practic, campania lui Sebastian Ghiță, a lui Maria Munteanu, a lui Florin Zanfirescu, a mers perfect pe votul și a motivat și mai mult alegători pentru partidul lui Liviu Dragnea. Deci, practic, mesajele acestora s-au reunit. Dacă am ținut să vă oferim o parte din dialogul pe care l-am avut aseară în direct cu Liviu Dragnea, Putem să vă dăm și extrase din emisiunile precedente pe care le-am avut cu domnia sa, să vedeți că mesajul de multe ori s-a suprapus cu mesajele acestora. Era greu, practic, ca unul dintre aceste formațiuni politice disipate să obțină uh, masiv voturi, atâta timp cât Partidul Social-Democrat și chiar ALDE și-a asumat acest uh, mesaj al... Uh, românismului, al patriotismului, chiar al naționalismului economic, al protejării firmelor românești și atunci sigur că alegătorul s-a dus spre cei mari. Dar vom afla toate lucrurile astea, am 10, invitați, 10 analiști invitați în partea a doua, pentru că acum vreau să vă arătăm cum a arătat votul. Roxana, avem, avem hărțile pregătite, haideți să vedem. Aici avem uh, Senat Alba, rezultatele provizorii, uh, 37% PNL la Alba, 36,89%, deci o diferență de doar 0,5% în favoarea PNL în fața PSD, 6% ALDE, 6% USR, 5,4% PMP, 3,5% uh, UDMR. Da, zareștul partidelor sunt sub prag, haide să mergem mai departe. Deci la Senat o să vă spun și cine sunt cei care au intrat la Alba la Senat. Dar aduceți-mi, vă rog, Roxana, aduceți-mi, vă rog, și celelalte, celelalte, uh, celelalte hârtii, șfașicolul făș, de hârtii cu candidații, cu cei care au intrat în, în Senat. La Arad, la Senat, PSD 35,4%, PNL 32%, UDMR 8%, USR 7,5 au avut un candidat extrem de bun la, la USR Arad, PMP 5,16, amintirea lui Traian Băsescu, fantoma lui încă a creat simpatie și al de 5%. Ei bine, gândiți-vă că în acest aici a fost uh, un om care a câștigat de trei ori primăria Aradului, ba chiar a câștigat o a 4 -o oră, și uh, care a fost secretarul a fost șeful de campanie al Partidului Național Liberal. Poate dacă Gheorghe Falcă nu era vreo 10 zile în spital din cele 30 de zile și asta nu și-a dorit-o cu siguranță, din cotră. Poate rezultatele au altfel. Cert este că a fost învins, l-a învins Mihai Fifor, liderul senatorilor PSD. Deci unul dintre locurile unde PNL se aștepta să obțină un rezultat foarte mare, să răstoarne, practic, județele roșii, a fost, din păcate, pentru liberali, o pierdere. Un, un județ surpriză negativă. Haideți să mergem mai departe. La Argeș, la Argeș 59% Partidul Social Democrat, 12,5% PNL, Iani Popa, mici șanse să intre în Parlament, eventual a doua redistribuire, liderul PNL de acolo, un scor rușinos al Național Liberalilor, în schimb, un scor extrem de bun pentru PMP-ul unde Cristian Diaconescu a obținut un număr uriaș de voturi, 7,55%, deci aproape 8% PMP la, pe simpatia pentru, uh, pentru domnul Cristian Diaconescu, al de 7% cu fostul primar uh, Pendiuc, USR 7%. Acestea sunt rezultatele din Argeș. Mergem mai departe. La Bacău. PSD 53% la Bacău. Un scor mare, PNL 18%, al de 9%, USR 6,5%, de asemenea un candidat uh, extrem de interesant al USR-ului acolo. PMP 5,4% sunt partidele care au reușit să treacă pragul de electoral la Bacău. Mai departe, Roxana. Bihor, Bihor, locul unde PNL se aștepta la un scor de 40% gândiți-vă că la Bihor este condus Bihor este condus de Cornel Popa și președintele Consiliului de și uh, fost senator liberal și de Ilie Bolojan, secretarul general al PNL. Aici, deci Ilie Bolojan n-a reușit să obțină un scor de 40% cum se aștepta, nici măcar acasă. 28% uh, de procente la uh, sigur, peste media pe țară la Bihor, rușinos pentru Ilie Bolojan. Ilie Bolojan bătut de PSD, acolo, 33,5%. UDMR, un bazin uh, etnic uh, de 24%. USR, 4,3%, al de 4.1%. Uh, Mergem mai departe. La Senat, la Bistrița Năsăud, uh, PSD, 46%. Radu Moldovan, președintele CJ-ului de acolo și-a făcut treaba. Uh, PNL... PNL-ul într-un fief unde uh, Ioan Oltean a condus practic acest județ și l-a dominat împreună cu PDL-ul, nu a mai reușit uh, să uh, reprezinte o alternativă pentru votanții de acolo. Uh, PNL și-a împărțit voturile la Bistrița-Năsăud cu ALDE și usr PSD-ul lui Radu Moldovan a reușit un scor, un scor extrem de mare, istoric, pentru, pentru Bistrița. Este unul dintre județele la care nimeni nu se aștepta să fie dominat atât de masiv, aproape jumătate, de către PSD. Și foarte interesant, Radu Moldovan este unul dintre liderii care a avertizat că în cazul în care președintele României nu va numi nominalizarea social-democrațiilor, adică pe Liviu Dragnea la, la Palatul Victoria, nu vor ezita să treacă la suspendarea președintelui. A fost primul om care a enunțat acest lucru în spațiu public, Radul Moldovan, o posibilitate înfiorătoare pentru o țară aflată într-o zonă de conflict, într-o zonă unde nu are vecini, într-o zonă de instabilitate sporită, cu o Rusia amenințătoare, cu o Turcie în delir de putere al președintelui Erdogan, al noului sultan, și cu Ungaria lui, a lui Victor Orban, care privește cu ochii beliți spre Transilvania. PMP-ul 457, la Botoșani, PSD 61%, intrăm în județele roșii, masiv roșii, PNL... Deși, de asemenea, se așteptau rezultate de la Botoșan din multiple motive, alături de Suceava, județe considerate apropiate de, adic, cu forță liberală, doar 21%, de 4,6%, PMP 3,5%, USR 3%, Partidul România Unită 2,7%. Mergem mai departe. La Brăila, la Brăila ei, aici foarte interesant, fostul ministru al economiei, Mihai Tudose, a zdrobit este unul dintre lideri apropiați de Liviu Dragnea și se spune că alături de Vlase, lider al socialdemocraților din Bacău, deci Liviu Dragnea, Mihai Fifor, Vlase, veți auzi aceste nume mult în următoarea perioadă, și Mihai Tudose, sunt alături de Neacșu și încă foarte puțini oameni, sunt cei care conduc în realitate astăzi Partidul Social Democrat al lui Liviu Dragnea. Deci, Mihai, uh, Mihai Tudose, un scor foarte mare, 59-60%, aproape la, uh, la uh, Brăila, un județ unde uh, dominația lor a fost extrem de puternică, al de 5,7%, PMP 5,7%, PNL 17%, USR 4,8%. Mergem mai departe. Brașov. Brașov, ei... Lucrurile stau foarte interesant aici și merită analizate, pentru că la Brașov, pe de-o parte, se aștepta un scor foarte bun din partea lui Mihai Cântărețu. Nu știu, îmi scapă numele lui. Ajută-mă, Roxana, cu Cântărețu de la Haikiu. Mihai, nu știu cum, a fost, Sturzu, așa, a fost deputat PSD, apropiat al lui Victor Ponta, a trecut în tabăra social-democrată. Mihai Sturzu a obținut un scor de 12% la alegerile locale, împotriva baronului scrip caru, și de data asta a obținut un scol absolut ridicol pentru Partidul România Unită, cu eforturi uriașe. În schimb, ALDE a reușit intrarea în Parlament cu Remus Borza, un personaj pe care l-ați văzut la Jocuri de Putere, îl veți vedea pentru care are, are expertiză economică. UDMR, pe bazinul etnic, a reușit intrarea cu un deputat în Parlament. USR obține un scor uriaș la Brașov, i-a cunoscut pe tinerii de acolo, extraordinar tinerii de la, de la Brașov și au scos un scor peste media pe țară, mult peste media pe țară. PNL-ul sigur cu lideri neclari, cu candidați tineri, dar pe care în afară de tinerețe nu-i recomanda altceva, nu au reușit să convingă. Un fief tradițional al liberalilor și democrat-liberalilor care pe vremuri obțineau împreună peste 60%, aproape 70% din voturi, a fost zdrobit de Partidul Social-Democrat al baronului, unul dintre baronii care își arată colții Niță, Costică Niță. Nu știm dacă își arată colții la Dubele DNA sau își arată colții spre conducerea din Chiselev sau spre dușmanii politici locali, dar cert este că Costică Niță își arată colții. Eu cred că spre Cătușă. Da, e părerea mea personală. Mergem mai departe. La Buzău. Ei, aici vom vorbi despre asta. Aici este celebrul Boșcodală și uh, Ciolacu. Doi dintre liderii... Ciolacu, unul dintre liderii uh, puternici din vremea... Din, din mandatul, din domnia lui Victor... Uh, lui, uh, lui uh, Liviu Dragnea. Ei, dar aici, acest scor arată... aici arată decăderea unor lideri și sfârșitul istoriei pentru anumiți lideri politici. Sigur... Merită felicitați că le-a dat șansa lui Florin Roman sau altor tineri să renască. Dar aici, știți cine a candidat la PNL la, la Buzău? Ei bine, aici e fieful lui Cezar Preda, nu a candidat, dar a candidat în schimb, din partea liberalilor, unul dintre prim vicepreședinții și liderii cei mai puternici ai PNL, unul dintre cei mai influenți liberali din România care s-a ascuns spre Buzău, dar n-a reușit să motiveze electoratul. De ce? Poate ne va spune chiar dânsul într-o emisiune. Cert este că pentru domnia sa a venit sfârșitul istoriei și are șanse să nu intre nici măcar în Senat. Este vorba de Teodor Atanasiu. Celebru Tase scor ridicol la, la Buzău doar 12%, zdrobit pur și simplu de Ciolacu și Boșcodeală, baronul PSD împreună cu unul dintre preferații serviciilor de informații. Vom vorbi despre domnul Ciolacu mult. Prevăd câțiva, câteva personaje, domnul Vlase, domnul Ciolacu, domnul Tudose, sunt câteva personaje despre care în următoarea perioadă vom vorbi mult, mult, mult. USR, 483%, cum Dumnezeu la Buzău, usr reușește 5%, poate pe votul antipolitic. Mergem mai departe. Dați-mi încă un, un, un, dați încă un județ. călărași, Călăraș, aici mențiune PSD. Aici liberalii se așteptau să obțină cu răducul Filipescu, cu primarul, și uh, de Slobozia, dar și cu un candidat foarte bun la, uh, la Camera Deputaților. Aici e fieful, fostul fieful lui Damo și uh, Răducul Filipescu. Răducul Filipescu, fost al Consiliului Județean, lider liberal important, candidat, omul care a fost decisiv în debarcarea Alinei Gorghiu astăzi, a considerat că nu poate rămâna Alina Gorghiu sau Ilie Bolojean la conducere. Uh, Ilie Bolojean, deci, că, uh, Răducul Filipescu, senator liberal, va intra pe un loc de Senat și la Camera Deputaților Efortul Uriaș e făcută de un om de, care a fost pur și simplu umilit de conducerea PNL la alegerile locale. E vorba de Cătălin Predoiu. Deci imaginea lui Cătălin Predoiu împreună cu uh, aparatul de partid Uriaș al lui Răducu Filipescu și al primarului de Strobozia au reușit acest scor de 30%. Este în top 5 în țară ca scor uh, la Partidul Național Liberal. de 4,3, PMP 3,6, USR 3,6, România Unită 2. Mergem mai departe. Haideți să mărim ritmul. Cara Severin, PSD 49%, PNL 28%, probabil foarte mult acest scor îi aparține primarului de acolo, l-ați cunoscut pe Tăiețel la noi, simpatic de altfel domnul Tăiețel, și sau Macaroană sau cum i se spune, PMP 6,6%, al de 6% USR 3,4. Mergem mai departe? Sigur că Frunză Verde pe vremea domnului Frunză Verde scorurile erau altele. La Cluj, ei bine, Clujul la fel de interesant și cu asta, după asta intrăm în Pauză publicitară, ne întoarcem cu restul județelor și vă citește și numele celor care au intrat în Parlament. La Cluj, Partidul Național Liberal reușește să obțină 28%, se bazau pe 40%. Cu toate astea, este cel mai mare număr de voturi pe care l au obținut liberalii în România. Deci Cluj a depășit și Bucureștiul la număr efectiv de voturi, sectoarele din București. Deci cel mai mare număr de voturi, eforturi uriașe ale lui Emil Boc, Daniel Buda, Marius Nicoare și în special tânărul Alintișe, tânărul președinte al Consiliului Județean, fost senator, unul dintre oamenii despre care veți auzi în politica liberală. Deci Alintișe, Emil Boc, reușesc 28% cu greu într-un fief democrat-liberal-liberal liberal, unde în urmă cu 2 ani de zile Klaus Iohannis obținea 340.000 de voturi. Ei bine, de ce? Din cauza asta. Ia uitați-vă aici. 15,3% am spus-o pentru ziua de Cluj, pentru Realitatea FM Cluj, colegului Mihai Moga și Ionele Spuc, Că USR va fi marea, marea surpriză de la Cluj. De ce? Pentru că cunosc melanjul, pentru că cunosc construcția, construcția socială a Clujului. Vind acolo, știu câți tineri sunt, chiar dacă au fost blocați de uh, greșelile din legea electorală, acea, acea, uh, acel blocaj datorat votului doar cu viză de flotant, dar și bazinul IT din Cluj, acolo e Silicon Valley României, se mută încet, încet spre ea sau să să devină și IAS și nu doar Clujul acest Silicon Valley. Ei bine, cât credeți că a obținut USR pe Cluj-Napoca? 22% este cel mai mare procent după București pe care l-a obținut USR. Nu știu dacă nu chiar mai mare decât Bucureștiul. La București că a obținut doar 20 și ceva, dar nu vreau să mă înșel, ajungem și la București. Deci, pe județ, 15,3 USR, voturi luate din bazinul PNL și astfel PNL obține cu greu supremația în fața PSD-ului, un PSD care obține pe val un scor, cred că cel mai mare scor din ultimii 20 de ani, fără lideri proeminenți, dar cu aparat în spate, sigur că și cred eu, cu uh, imaginea proiectată a lui Vasile Dâncu în filială, pentru că Vasile Dâncu, deși nu e membru PSD, sau nu e lider, nu e numit într-o funcție în PSD, nu știu la care car, parne, carnet sau nu, este totuși imaginea PSD-ului la ora actuală local și a contat foarte mult acest lucru ca proiecție în Cluj, imaginea lui Vasile Dâncu. UDMR și-a păstrat scorul de 15%, ALDE reușește la limită să introducă un parlament, în Parlament un, un deputat, este practic al 10-lea deputat pe usr va duce în Parlament un senator și doi deputați. Sunt oameni din societatea civilă care vor încerca atât domnul Ungureanu, cât și domnul Dohotaru sau domnul Goțiu. Cei trei oameni venind din societatea civilă sunt convins că vor crea mari probleme pentru cei din viitoarea guvernare și cei care vor conduce ostilitățile în Camera Deputaților și în Senat. Deci acestea au fost scorurile partidelor la Cluj. Luăm o scurtă pauză puștară, mergem cu restul județelor, vom vorbi despre fiecare în parte și vă voi da și lista parlamentarilor. Avem la ora actuală din 470 de parlamentari din viitorul Parlament al României, avem deja numele a numai puțin de 440 de parlamentari. voi vedea care sunt aceștia. Ne întoarcem cu analize, cu surprize, cu mutații interesante și cu analiști cel puțin la fel de interesanți ca și mine, chiar mai interesanți. Ne întoarcem după cu cei 10 invitați, dar și cu rezultatele votului de duminică pe fiecare județ în parte, pe fiecare oraș și pe regiuni, pentru că veți vedea cum regiunile s-au mutat. Cert este că niciodată, Roxana, dacă puteți să mai arătați odată harta aceea, niciodată, din 90 încoace, Transilvania nu a arătat așa. Asta arată pe de o parte, sigur, Octavian Hoandră, colegul meu, spune e nevoia de liniște a românilor. Eu spun că e mai mult decât atât, este un val care arată foarte multe lucruri, pentru că, sigur, lumea se aștepta ca măcar în Sălaj, acolo unde a votat premierul și de unde vine. Măcar în Transilvania, dreapta să reușească să rămână pe prima poziție. Faptul că nu a rămas a fost lipsa mesajului național, incoerența la nivelul mesajului economic, lista programului de guvernare și multe altele despre care vom vorbi, le vom lua bucată cu bucată în partea a doua. Veți vedea și cine a câștigat în diasporă și care sunt parlamentarii de diasporă și de ce s-a votat atât de puțin în diasporă, doar 102.000 de voturi. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză publicitară. Am revenit, avem și o postare de ultima a lui Liviu Dragnea, legată de acest program care, pe care noi îl monitorizăm liniuță cu liniuță, rând cu rând, paragraf cu paragraf. Uh, dar prima, înainte de a vă citi postarea lui Liviu Dragnea și uh, mesajul pe care l-a dat în urmă cu 45 de minute pe constul său de socializare, vă prezint invitații mei, fără să uit și chiar din contră în numele dumneavoastră să le mulțumesc pentru că au contribuit decisiv la ceea ce a însemnat cea mai bună emisiune de analiză aseară, numai puțin de 25 de analiști, comentatori, jurnaliști, s-a văzut asta în audiență, s-a văzut în faptul că la toate partidele politice, în afară de dumneavoastră, de casele dumneavoastră și de foarte multe locuri din țară, la București, la sediile centrale ale partidelor, singura televiziune care era pe sonor, era realitatea TV. Erau sigur. toate televiziunile de știri, cele cinci, dar singura cu sonor, pentru a și auzi oamenii ce spun Domnul Horea Alexandrescu, spre exemplu, bună seara, bună bine seara, ați venit. Mulțumesc. Domnul Iosif Buble, bună seara, bine bună ați venit. Uh, cu siguranță Oreste Teodorescu, bună, bună, seara. bună seara, bine ați venit. Oana Stănciulescu, sărut una Oana. Uh, domnul Laurenciu Ciocăzanu, n-a fost seară, dar vor pune astăzi pe uh, sunet televizoare pentru a-l asculta. Seara, bună, bună seara, bine ați venit. Profesor Alexandru Radu, bună seara, mulțumesc, bună seara, om, profesor, pentru mulțumesc. seara de ieri. Mihai Neamțu, merită ascultat. Bună, bună seara, seara mulțumesc. mulțumesc. La elecine, am contribuit în calitate de telespectator la rating. Mulțumesc, vă mulțumim foarte mult. Și domnul Nicola Don, bună seara, domnule bună Don. Vedeți că lumea s-a uitat chiar și la dezbatere despre România, nu doar despre alegerile primare din Franța. am fost uh, informat uh, din mai multe țări uh, ca urmăriți dezbaterea. De telespectatori care lângă domnul Neamțu ne urmărit până seara târziu și nu numai de România, de la America până la Franța. Acum e nebucura acest lucru, mai ales că americanii se gândesc la americanii amer România. Uh, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. Mă rog, e un mesaj care, prin care mulțumește Liviu Dragnea, dar sunt aici trei puncte care merită citite, pentru că vom veni și vom analiza toate scenariile, toate combinațiile posibile, ce se poate întâmpla din punct de vedere constituțional, cum va acționa președintele, deocamdată presupunem și cu cine va veni uh, PSD. Alde îl dorește pe Liviu Dragnea. Câteva organizații -a și au exprimat opțiunea pentru Liviu Dragnea, dar Votul de el, care a indicat în mod clar opțiunea românilor pentru viitoarea guvernare, trebuie respectat. 2. Constituția României, care descrie clar procedurile care trebuie aplicate în urma acestui vot, trebuie respectată. Programul de guvernare, care reprezintă angajamentul nostru față de români, pentru care am primit votul lor, trebuie aplicat. Acestea sunt cele trei puncte. Acum, fiecare dintre cei prezenți vor analiza cele spuse de Liviu Dragnea, vor face toate combinatele posibile și vor vedea ce se întâmplă și în zona opoziției. Pentru că o putere care nu are o opoziție puternică, care, care nu are jurnaliști, televiziuni, instituții media puternice, care să... Să, în, să, pur și simplu, să fie câinele de fază al democrației în momentul când puterea derapează. Pentru că puterea absolută derapează în mod absolut. Puterea unui partid care a obținut un vot direct 45% la redistribuire aproape 49%, 48,6% va avea la redistribuire, deci minus 8 mandate pentru a face majoritatea absolută, are toate șansele dacă vin baroni, dacă vine Niță, Paul Stănescu, dacă vine Bădălău, dacă vine domnul de la domnul de la Buzău, cum îl cheamă, tot nu numele ăla cu cu bâi, tot cu Moscodeală, dacă e vine e domnul, dacă aici. vine domnul de la de la Vaslui, președintele Consiliului Județean Buzat. de acolo. Și alți câțiva baroni străluciti, A, ah, baronul baronilor vine mai ales încălecat acum un scor uriaș, Mariano Prișan, lucrurile pot sta complicat în Chiselef. Întrebarea este dacă ușile Chiselefului se închid în fața baronilor care au scos scoruri uriașe, absolut uh, uriașe în aceste alegeri, sau se deschid se și vom avea același -a. model anului 2009 în care baronii tăiau, strânteau, spânzurau și numeau. Aici e mare întrebare. Cum va arăta... Partidul Social-Democrat și guvernarea lui Dragnea. Va fi o guvernare în care baronii vor încerca să facă ce-au făcut în perioada lui Mircea Joană în 2009 sau ce-au făcut imediat după instalarea lui uh, Victor Ponta sau vor fi ținuți la garduri și uh, se va schimba fața PSD. Aceasta e mare întrebare. Pentru că dacă baronii vin și-și arată colții, România derapează, PSD uh, derapează și avem același PSD al anilor BDSR al anilor 93-96 sau foarte periculos al anului 2003-2004. Aici e întrebarea. Va rămâne cu această imagine, cum spunea Oreste Teodorescu aseară, British style după nou model Dragnea sau va coborâ în grotă din nou după modelul Bădălău sau mai ales după modelul Mitică Buzatu sau Paul Sănescu. Aici e cheia, de fapt, acestui Nou PSD. Dar voi afla de la invitații mei cum arată lucrul ăsta. Îi rog să vină cu o uh, analiză de câte un minut jumate, două fiecare, pe ce s-ar putea întâmpla și la 12 ore, la aproape 24 de ore, rezultatele votului care acum s-au sedimentat și după asta continuăm să vă prezentăm rezultatele județ cu județ. Vă rog, domnule Mihai Namțu, Dumneavoastră și apoi domnul Ciocăzanu, pentru că nu ați fost aseară pentru a vă exprima. Mulțumesc pentru oportunitatea de a face acest comentariu dintr-o perspectivă de dreapta. Sper că nu vă surprind dacă îi felicit pe cei care sunt câștigători. Pentru că dincolo de faptul că ne desparte poate o viziune doctrinară. Suntem locuitori aceluiași spațiu geografic și cultural, toți suntem români și este limpede că dacă respectăm democrația, va trebui să ne să ne acceptăm și să ne îngăduim unii pe ceilalți. Patru, patru ani de acum înainte vom avea o guvernare roșie, vom avea un premier al PSD-ului și va trebui să vedem și noi, cei care suntem de dreapta, cum putem în mod constructiv să criticăm politicile stângii după aceste felicitări pe care le aduc celor care au câștigat, aș observa într-adevăr că e o mică uh, surpriză în zona uh, civică a USR-ului, dar acolo lucrurile nu s-au clarificat deloc din punct de vedere de doctrinarie, mult prea devreme dacă USR-ul este un partid de dreapta sau un partid progresist de stânga însă PSD-ul va trebui să lămurească câteva chestiuni mi-aș uh, per mi permite sau vă aș face uh, poate interesat să mergem puțin în istorie, pentru că formația de teolog mă, mă provoacă. Ieșim totuși după 45 de ani de comunism într-o zodia democrației și Silviu Pucan vine și ne spune că suntem stupid people și că vom avea nevoie de 20 de ani ca să învățăm democrația. În opinia mea, mai degrabă modelul biblic al celor 40 de ani de peregrinare prin pustie, un model mai adecvat situației României, avem o Românie care își dorește într-o mare măsură un guvern tătuc care să dea care să asiste, care să creeze uh, mai degrabă uh, o relație de dependență și mai sunt câțiva care vor să fie liberi. Din păcate, stânga vine cu această ofertă, că va avea grijă de fiecare om în parte și că nu va uh, paria pe libertate, pe spirit antreprenorial, pe inovație. În aceste condiții trebuie să vedem ce va face cu adevărat PSD-ul, pentru că în plan geopolitic, odată, avem voci în PSD și vă reamintesc vocea lui Victor Ponta, care după alegerile din America. A spus că trebuie să încetăm cu critica la adresa Rusiei, trebuie să privim cu mult mai multă relaxare politica de la uh, Istanbul, trebuie să ne uităm spre Marea Neagră uh, cu mult mai multă uh, relaxare odată. Deci avem poziții în interiorul PSD-ului care pot să negocieze angajamentele noastre atlantiste, pe de-o parte. Trebuie să vedem ce înseamnă, din punctul, din punctul de vedere al PSD-ului, respectarea statului de drept, respectarea instituțiilor. Care se ocupă de combaterea corupției și, bineînțeles, va trebui să vedem uh, ce înseamnă, din punctul de vedere al angajamentelor lor, uh, o restructurare a economiei. România au nevoie cu adevărat de locuri de muncă, românii au nevoie să trăiască mai bine și nu știu dacă. Propunerile de dreapta ale lui Liviu Dragnea, care a gândit foarte bine un proiect al PSD-ului care să fie un catch-all party, care a venit și cu mesaje de stânga uh, pentru cei asistați, și cu mesaje identitare pentru cei care sunt creștini. Nu uitați replica lui, incredibilă, foarte inteligentă. După ce președintele Claus Iohannis a spus că nu trebuie să încurajăm fanatismul religios, el a spus despre sine, și eu sunt un fanatic religios. 3 milioane de oameni s-au îndreptat probabil atunci cu gândul spre PSD ca fiind un partid al identității uh, naționale, un partid al identității creștine. Și vrem să vedem dacă aici... Uh... PSD-ul va livra, pentru că e adevărat, la Bruxelles, întotdeauna PSD-ul a trimis oameni care au mers pe linia internațională socialiste, o internațională progresistă. Deci sunt foarte multe lucruri pe care PSD-ul a promis că le va face și nu e deloc limpede dacă într-un an sau doi românii nu vor fi și ei dezamăgiți de ceea ce a promis uh, PSD-ul. Deocamdată, marele absent este, îmi pare rău să vă spun, știți că uh, aici avem un mic dezacord, marele absent este Klaus Iohannis, care până la această oră sau până la ora la care eu am intrat în acest studiou, a, a Nu a amunță, comentat absolut a, a, deloc ce s-a întâmplat. Că imediat ce vom avea rezultatele finale, deocamdată avem 95% din voturi numărate, la rezultatele finale se va exprima. Eu vă spun că între știuca domnului Dragnea și struțul domnului Iohannis, deocamdată că a câștigat. <laughs> vă rog, domnule Ciocăzanu, cum ați acestea? aceste alegeri și ce urmează? nu știu de unde să încep Aș prefera să încep totuși de la uh, chestiunea pe care tu o la începutul emisiunii și anume acel mesaj al domnului Dragnea de pe Facebook, nu? Înțeleg? Uh, în care, o postat în urmă uh, cu 45 de minute. În care amintește principalele criterii după care se va ghida, nu? Domnia sa sau PSD-ul în uh, alcătuirea viitoarei puteri. Mie îmi spune acel mesaj că Liviu Dragnea dorește să fie prim-ministru și că forțează numirea sa la cotroceni folosind argumentul Constituției, care Constituție bănuiesc asta gândește domnul Dragnea prevede drepturi pentru domnia sa care pot surmonta acea prevedere legală din uh, legea dacă nu mă înșel, din 2001, nu? Care interzice memilor guvernului să facă parte din executiv dacă au... Am că contestat deja CCR? sau uh, Deci, din, uh, din acest punct de vedere, eu așa interpretez mesajul acesta recent al uh, Domnului Dragnea și este foarte interesant într-adevăr ce și cum va reacționa președintele Iohannis. Pentru că acum... Uh, Dumnezeu poate să profite de această situație nefericită cumva pentru dreapta românească, dreapta care l-a propusat și pe Dumnezeu la Cotloce, nu? Până la urmă PNL-ul a câștigat alegerile prezidențiale în 2014 cu Iohannis uh, Candidat și uh, deci dacă va folosi acest context pentru a-și capitaliza uh, politic uh, nu știu, noua statura sa de uh, luptător cu PSD-ul care până acum n-a existat sau din potrivă va încerca să să facă un fel de coabitare cum a mai existat și în trecut între cei doi poli politici în cazul de față domnul Dragnea și domnul Iohannis din partea dreptei să spunem. Deci domnul Iohannis e foarte interesant de urmărit cum va reacționa față de acest mesaj practic Liviu Dragnea i-a ridicat cumva mingea la filău sau la Ia, nu, a -a, -a, -a testat terenul. Nu? I -a, i -a, exact. Sau nu, a, a mutat, să spunem, pe tabla de șah. Da. Acum așteptăm mutarea lui Claus Iohannis. E foarte interesant de urmărit cum va reacționa Claus Iohannis. Va lăsa impresia că este dispus să intre în negocieri cu Liviu Dragnea pentru a-l numi prim-ministru sau, din potrivă, va rămâne ferm pe poziție, așa cum a anunțat înainte de alegeri, atunci când a spus că nu va numi o persoană condamnată penal în funcția de prim-ministru. Dacă va face asta, ne câte o situație tensionată în care nu știm cum vom ieși și nu știm cine va avea de pierdut și cine va avea de câștigat. Dacă nu va face asta, va avea de pierdut Claus Iohannis, pentru că acea promisiune că nu va numi un personaj politic cu condamnare penală va fi foarte dur taxată din punctul meu de vedere, de către publicul care încă are încredere în Claus Iohannis. Altfel, alegerile le-am văzut așa cum le-am văzut cu toții, cum am văzut și aseară aici la emisiunea pe care am urmărit-o tot în calitate de telespectator care a vrut să facă rating și. Uh, cred că a spus acolo cam tot ce se putea spune, mai putem spune și în sala, asta, nu vreau să monopolizez Dar discuții discuția. trebuie Te să aibă. Vreau să mă leg de ceea ce Laurencio Ciocazeanu, că trebuie să fie discuții între, că nu știe dacă e bine sau nu e bine, să fie discuții între Claus Iohannis și Liviu Dragnavoi. Potrivi Constituției sigur că trebuie să fie discuții și consultări ale președintelui uh, Claus Iohannis și partidele politice care au intrat în Parlament. Ca ca să simplific, din punctul meu de vedere, sunt trei variante posibile. O variantă în care PSD, evident, președintele Claus Iohannis invită uh, la 400 partidele politice pentru consultări. PSD-ul va veni, prima varianta mea, va veni cu propunerea de prim-ministru Liviu Dragnea. Uh, presupun că în, aceasta, în această situație Claus Iohannis va refuza această propunere pentru că există o lege în vigoare. Am citit legea asta și o prevedere din această lege spune că o persoană care are o condamnare penală nu poate să fie prim-ministru. Probabil că de asta Liviu Dragnea, așteaptă ca Parlamentul să intre în funcțiune să fie numit șefii camerelor, să fie numit șefii comisilor, pentru că presupun că vor să conteste această lege la Curtea Constituțională. Altfel, fără o contestare... Pot. A, a, a, în fac aceste fac condiții cu această lege în vigoare Liviu Dragnea nu poate să fie prim-ministru al României A doua varianta mea este că Liviu Dragnea va veni cu o altă propunere de prim-ministru, eventual o propunere de prim-ministru tânăr și care să aducă cumva cu uh, profilul de tehnocrat, de specialist, care să nu-i pună în pericolul Liviu Dragnea poziția din uh, fruntea partidului pentru că el știe cel mai bine lucrul acesta cum e să ai pe cineva în spate care să-ți vizeze funcția. Deci cu alte cu cuvinte cred că își va alege un tânăr pe care să-l poată controla și coordona de la sediul partidului care să pună în aplicare uh, programul pe care uh, la tot Fluturat pe la emisiunile televizate Și a treia variantă Este varianta în care președintele Claus Iohannis va decide să facă o, Să forțeze o majoritate Parlamentară cu partidele Din dreapta spectrului politic Mă gândesc că de asta și Liviu Dragnea s-a grăbit să facă propunerea sau să anunțe public că e posibil să copteze UDMR-ul la guvernare, ca să-l ia din partea dreaptă, unde alături de uh, USR, PNL, alte minorități, UDMR ar putea să facă o majoritate, pentru că trebuie să ținem seama și de faptul că odată Parlamentul Constituit, știm din celelalte mandate, legislaturi, că migrează foarte repede parlamentar de la partidele pe listele cărora au intrat, către alte partide. Ca atare nu exclud ca parlamentar de la ALDE, de pildă, să migreze spre PNL, PMP sau alt partid de pe partea dreaptă. Da, declarație interesantă făcută de Victor Ponta. Bine, acum cât poți să pui preț pe cuvintele lui Victor Ponta? Poate că nu mai bag în seamă nici măcar propriul președinte de partid. Ieri am văzut o imagine Incredibil. absolut incredibilă. imaginea cu... Numai, ea ca un cățeluci care oreste a comentat perfect și ceilalți dar uh, comentează că uh, vor face singur majoritatea pentru că au deja fugari, iar uh, sursele spun că sunt fugari din PNL care s-ar duce spre uh, Probabil că PSD. Asta să fie doar un stil al lui trebească. Victor Ponta de a face declarații făcute uh, în urmă cu aproximativ 30 de minute la un alt post de televiziune. Uh, domnule profesor Adu. Eu aș pune recenta postare apostarea domnului Dragnea într-un context mai larg, sau în ansamblul acestei perioade și numai a rezultatul electoral, reamintind că, așa cum am auzit eu la ora 21 după alegeri, Liviu Dragnea a precizat atunci și aceste trei condiții, în aceeași ordine, votul popular, Constituția și programul de guvernare, mentar, guvernare ceea ce e un argument să mă îndreptățească în plus să vorbesc de o strategie, dacă vreți, Liviu Dragnea, vorbeam și aseară, intervenția, interviul, scurtul interviu pe care vi l-a acordat, are imaginea unui om priceput în politica, unui om care dorește să managerieze cu eficiență relația politică și nu cu un anume spectacol de tip... Uh, un spectacol uh, și, și cu un, un conflict uh, politic uh, asociat. Cum mă rog, s-a întâmplat de multe uh, ori. Și atunci uh, cred că vorbim de o pregătire, sau văd eu în uh, toată această evoluție, o pregătire uh, a, foarte bună, graduală, a momentului, într-adevăr, pe care îl așteptăm cu toții, a desemnării candidatului <coughs> pentru funcția de uh, premier, punându-l în dificultate, aș spune, pe președintele Iohannis, chiar dacă nu o face într-o manieră conflictuală de adversitate, pentru că îngredește practic posibilitățile de acțiune. Ce înseamnă să ținem cont de votul popular? Păi, tocmai asta înseamnă, da? Când 45% dintre cetățeni votează un partid, e foarte dificil ca un președinte... Sunt asetul politic la asta mă refer. Altfel, sigur, e posibil orice. E foarte dificil ca un președinte care reprezintă o dreaptă înfrântă în alegeri, da? dacă ne gândim la Partidul Național Liberal, la cele 20 de procente, legitimitatea unui demers de pe aceste poziții, reprezentativitatea, dacă vreți, este redusă. De asemenea, a face apel la Constituție Liviu Dragnea, nu celebrele articole din Constituție care se referă la modul de numire a premierului și a uh, guvernului și sigur la acest document uh, uh, pe care s-a angajat nu? și ieri în in acel interviu spunea că va fi respectat pas cu uh, pas sau mă rog Asta capitol cu formula uh, mai degrabă cu, cu da, da, nu, dar ideea este că ceea ce vreau să spun că toate aceste lucruri duc în opinia mea subliniesc către al Constancevei președinte să ia o singură decizie, cea favorabilă, sigur, PSD și lui Liviu Dragnea, în condițiile care știm președintele Iohannis nu este un politician de tip conflictual. Nu joacă în această uh, formulă. Și unul și altul încearcă, Iohannis ne-a demonstrat de la momentul alegerii sale și în continuare, Liviu Dragnea mai nou ne demonstrează că există și o altă manieră de abordare a politicii românești, care sigur că s -a, s -a caracterizează, se caracterizează prin conflict. Există o altă manieră de uh, abordare care să țină dacă vreți de, de uh, normalitate. Cum spuneați, un 49% de procente pentru PSD după redistribuire în Parlament da? este uh, un nivel de care președinte, un nivel al reprezentării parlamentare de care președintele va ține uh, cont. Iar dacă e să fac și o mică așa uh, prognoză, lucrurile, sunt două argumente principale pentru uh, ca Liviu Dragnea să fie nominalizarea Partidului Social Democrat. Uh, odată să ne gândim la faptul că orice partid a mod deosebit Partidul Social Democrat Ține morțiș ca reprezentantul Său să fie Premierul, așa s-a întâmplat și când a fost vorba de legile prezidențiale, așa s-a întâmplat În orice moment Membrii unui partid, precum PSD Țin la această um, Formulă da, De a-i reprezenta direct Șeful lor, liderul lor Iar pe de altă parte, toți acești pași Pe care Liviu Dragnea i-a făcut Spunând în diferite momente Va fi un bărbat, va fi aceeași nominalizare de două ori, da? A spus-o și aseară, a spus-o și în... Bon, și toate lucrurile astea adunate, nu vreau să le uh, repet, merg către această uh, soluție. Vom vedea, să sigur. Domnule Teodoscu, domnule Buble. că votul celor 45% din cei 40% care și-au exercitat libertatea de a-și alege destinul politic, îl pun pe domnul Dragnea, în fața unui destin politic fie excepțional, fie catastrofal. Pentru că domnia sa are în momentul de față toate cărțile pentru a juca o carte foarte mare. Correct. Cred că cea mai mare carte pe care o poate juca Liviu Dragnea astăzi este, ca în ciuda tuturor uh, vocilor foarte alarmiste din opoziție care deja îl văd cu o condamnare penală în funcția de premier, și își imaginează deja cum se închid toate cancelarele occidentale, cum deja frecventabilitatea domnului Dragnea în exterior scade, ca domnia sa, după ce se face liniște, să vină cu o propunere de prim-ministru și de guvern, surprinzător, aproape tehnocrat, cum spune Oana, demonstrând totodată că în lupta asta pentru Ciolan, domnia sa este de o altă factură și spăstrează păstrează blazonul englezesc. Asta este cartea excepțională pe care o poate juca, nu cred că o va juca. A doua carte mare pe care o poate juca este ca în ciuda faptului că are o condamnare penală, dar legându-se de un aspect juridic pe care Iosif l-a spus într-o altă emisiune și mi s-a părut foarte corectă observația lui, totuși judecătorul care l-a condamnat cu suspendare pe Liviu Dragnea nu a considerat că este necesar să-i oprească și dreptul de a se exprima politic. Cum s-a întâmplat în cazul lui Adrian Năstase știm foarte bine. Și atunci, a doua carte mare pe care o poate juca domnul Dragnea este să țină caietul ăla pe care l, are, l are și Bogdan pe masă. Să se propună ca prim-ministru și să într-adevăr să vină cu garnitură de miniștri. Excepțional, că nu are cum să vină, Doamne ferește, cu Codrin Fănescu, cu. cu <coughs> ăla, cum îl cheamă? Buzaț sau, sau cu, cu Șerban Nicolae? Cu, cu Șerban Nicolae, că mereu uit că da, Șerban Nicolae, mă cu Rovana Plum, cu Ana Birceal, cu, cu scandalagii din PSD, cu pontișii din PSD. Adică, dacă ne propune iarăși un guvern cu ăștia care au distrus uh, și ultima brumă de social-democrație din uh, România, eșuează lamentat. Uh, și după nouă luni de guvernare, într-adevăr, din caietul ăla minunat, românul ăsta bugetar și asistat social și care trebuie să recunoaștem că de fiecare dată când PSD-ul a venit la putere, uh, România asistată, România bugetară, România etatistă a dus-o mai bine decât când au fost ceilalți, măcar atâta lucru au făcut și cei de la PSD, după 9 luni de zile să demonstreze că are într-adevăr o guvernare eficientă. Și atunci rămâne în continuare în cărți ca un mare om politic. Și situația catastrofală este să intre într-o zonă conflictuală cu președintele Iohannis, mai ales că se va contrazice. Mie un singur lucru mi-a plăcut cu adevărat din predicatele campaniei electorale folosite de domnul Dragnea. Recunosc că mă durea stomacul, dar în același timp fiind totuși un jurnalist echidista încât pot și eu, am apreciat lucrurile bune din comunicarea domnului Dragnea, el a spus, domne, în situația geopolitică în care se află România acum, o situație conflictuală, adică un război intern, provocat aiurea pe motivații politice în România, este mult, mult, mult mai periculos decât o coabitare Paști. Și atunci eu cred că și, și sunt de acord cu domnul profesor Radu și, și cu Laurențiu, și Iohannis și Dragnea sunt niște tipi de negociere, sunt niște tipi de construcție, sunt niște oameni cu care se poate discuta, Ia ei doi pot discuta împreună cu o singură condiție. Ca domnul Dragnea să-și asume că lupta anticorupție și demersurile care pot face din România stat mafiot, România stat european, să continue. Dacă domnul Dragnea va da apă la moare găștii de, de, de șobolani plângăcioși și uh, reprezentați de al deșerba Nicolae Company, dacă îi va da prea mult apă la moare domnului uh, partenerului de guvernare, domnului Tăricianu, care are o cruceadă personală împotriva procurorilor și a justiției, atunci va lamentabil și s-ar putea să o ia pe urmele domnului Ponta. Conchid, istoria a fost generoasă cu domnul Dragnea, poate este primul lider PSD care poate demonstra că e un mare om politic. Poate fi un om politic mai mare decât Iriescu, un mod sigur mai mare decât Năstase, cât despre domnul Giană n-a apucat, iar domnul Ponta este o rușine națională, este o, o, ceva uh, înfiorător. Uh, e, e incalificabil. Nu, nu, adică eu e prea devreme acum, am tot la ceas, nu pot să spun chiar tot ce îmi vine din lăuntru, despre, despre acest specimen, adică de la zăronii, că tot de la comuniști venea și ăsta, Istoria n-a mai cunoscut un păcăliș, domn. Nici Ghiță și uh, regele Floc la cum îl cheamă, de la uh, PRU Bogdan Diaconu, E flocos, nu, de, că e regele floc. Îmi place mie să-i spun la lintă, așa, regele floc. Cu gândul la Argezi, de fi. De evident, de, de. evident, că la estetica urâtului sunt și eu acolo. În, Între în... Baudelaire și Arghezi. Exact. A, a, a, a domnul plenu. Ponta reușește performanța să fie a, chiar a, mai penibil a, decât a, domnul nu și decât domnul Ghiță. Beți cum cântă ei aseară, că e viral pe tot internetul. A, doi hamster mândri că sunt în familia răzătoare. Nu știu, ceva absolut îngrozitor. E, domnul Ponta a reușit performanța să canalizeze toată energia negativă uh, uh, din PSD. Adică nici domnul Iliescu nu cred că a fost atât de... Uh, n -a atât de sprâncene, atât păi de -a făcut niciodată ca campanie domnul... împotriva propriului partid. E, niciodată. E, e, domnul Ponta are o șansă și el în istorie. Istorie blândă cu PSD-și în ultima vreme. să și împartă statutul de cel mai detestabil actant politic cu doamna Gorghiu. Ceea ce, mă rog, aceeași generație, același eșec. Păcat. Aici, pe mine mă doare sufletul, pentru că noi toți aici la masă, cumva, suntem cum, și, în mod sigur, cu, cu, cu, cu domnul Alexandre Spinelli. Pasajul dumneavoastră, pentru, voastră, pentru vă rog, că vă este nostru, vă rog. dar este mai tânăr de multe ori decât noi în analiză și ca și uh, curajul uh, <coughs> în exprimare. Și atunci, a, noi toți de aici suntem uh, din vârsta domnului Ponta și a doamnei Gorghiu și e un eșec pentru generația noastră, din păcate. Vă rog, domnul Alexandre eu încerc să mai punem Batista pe țambal, pentru că... Încate... Nu, nu, nu punem niciodată Batista pe țambal, ba dar da, rog. Pentru că eu vă spun ceva, deci... Eu cred că România s-a săturat... De tensiune. Nu, de scandaluri. De circ. Și vă spun asta pentru că vorbeam cu domnul buble mai devreme. Eu cred că sper că se ajunge la o coabitare. Deci, în, în ciuda a tot ceea ce. Deja sunt taberele care lucrează tare și într-o parte și în alta. Uh, hai să-i vedem cine câștigă, bate Iohannis, bate uh, Dragnea, cine câștigă meciul ăsta. Eu cred că nu mai trebuie niciun meci. Meciuri vor fi patru ani de zile pe exact pe ce ai spus acolo, pe programul de guvernare. Acolo e meciul. Da? Însă, nici pentru Iohannis nici pentru Dragnea, la ora asta nu cred că prinde bine un război. În ideea asta, eu cred că se va ajunge la o soluție de compromis. Adică Dragnea premier. Adică Dragnea premier, convenit cu președintele Iohannis și cu sprijinul avocatului poporului, care este singurul în măsură să conteste legea. Deci cred că se va ajunge la o înțelegere în acest triunghi da? Cu pașii de rigoare. Pentru că Oana spunea, noi omitem că așa numitele consultări de la Cotroceni sunt o etapă obligatorie în care șeful statului trebuie să primească răspuns dacă există sau nu o majoritate constituită în Parlament. Ăsta e pasul 1. Vedeți că a apărut deja discuția UDMR-ul și-a lansat încă de ieri disponibilitatea de a intra la guvernare, de a colabora. Ieri, cu de mereu, a dat acest comunicat. O fac de 27 de da. ani. Da. Da. Era răspuns, da, da, răspuns punctual, scuzați-mă, declarația lui Liviu Dragnea, care a spus că se gândește la această da. păsumită. Văd că domnul Dragnea a dispărut astăzi vreo jumătate de zi, nu știu unde a fost, s-a întâlnit cu cineva, nu spune nimeni ce, cum, cum și așa mai departe. Deci, probabil că există și ceva de genul ăsta, o mediere undeva, eu tind către soluția asta, așa sper că și asta cred că ar trebui românii în momentul de față. Mai ales în contextul extern, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în jurul nostru, inclusiv în Marea Neagră. Întrebarea e, domnule Sănescu, dacă președintele Iohannis se poate desprinde de logica electorală și de imagine și să accepte acest compromis și dacă nu se gândește mai degrabă că va avea foarte mult de pierdut. Domnul Jocăzanu, știți cum? Cel mai mult ar avea de pierdut dacă ar declanșa un nou război. Faptul că până acum nu s-a... Deci toată lumea aștepta... Domnule, i-a spus lui, cum o cheamă asta de la Gorghiu, să-și dea demisia, da. I-a spus lui asta, a stabilit acolo. Toată lumea aștepta acolo mai degrabă decât un răspuns apropo de avansurile venite dinspre tabăra. Că și din PSD sunt unii care s-au trezit să vorbească deja că suspendă pe președinte căcutare. Nu ne trebuie așa ceva. Poate că pre prerogativele președintelor în zona de politică externă sunt subiectul celor mai importante De negocieri. acord, domnule și spun... Dragnea, dacă Liviu Dragnea va respecta orientarea atlantistă a președintelui și a României din a și ultimine, spus deja a spus 15 din prima a spus din prima și de de de la, Ce spuneați mai devreme apropo de campanie, Dincolo de faptul că spunea că și el e fanatic religios și subscriu la ce. La subscriu. interpretare, da. Da, da. Eu cred că a făcut o campanie în care a gândit, toată lumea a zis, domnule, le dă la bugetari și la pensionari și la militari și la profesori. Nu. S a a dus un dincolo. lucru în dreapta, chiar la rare și în emisiune, l-am văzut în întâlnirea cu tine, când a venit și a spus, vă dau un exemplu care mi-a rămas așa în cap. Ca a zis, domnule, nu e în regulă cu mediile de afaceri. Vine ANAP-ul și zice, astăzi te-am prins, te-am blocat conturile. Nu, domne, zice, vom introduce o chestie, de exemplu. Vă spun ca idee că la tine a spus. Prevenție. Prevenție, deci o măsură anterioară. Vine și spune, domne, nu ești în regulă, ai un termen, după aia vin și îți blochezi contul. Adică spun ca idee, fiindcă din mediile de afaceri am avut reacția asta, a spus, ia, uite-mă ce a spus. Are dreptate, știe ce se întâmplă. Deci, în timp ce toată lumea a spus o ține pe stânga și bugetar și așa mai departe, uite că s-a gândit la mediile de Acum afaceri. pune rămâne cu promisiunea domnului Iohannis că nu va desemna un premier condamnat penal. Deci tocmai v-am spus. Deci aia o poate contesta, aia din 2001, legea. O poate contesta... Nu, numai... promisiunea domnului Iohannis făcută public. Stați un pic, deci... Nu, nu, nu, legea. Lăsăm legea la o parte. Legea va fi contestată foarte probabil la ce cere. Da, să exact. vedem și analizăm lucrurile o astea. Poate de contesta de asta numai, aici. numai da. avocatul proporului. Și apoi vine francezul care da. pune aurul la apropo, eu cred că în momentul ăsta final. cea mai mare problemă nu e a domnului Dragnea, a PSD-ului, ci a președintelui care nu știe cum să găsească soluția să împace ceea ce a zis cu ceea ce Credeți este... Credeți că de asta nu a la... ieșit încă? Nu. Așteptă rezultatul. Informațiile mele spun că deja a vorbit la PNL și ar vrea o tranziție ușoară. Și eu zic la fel. Pe de altă parte. Unde Transiția la PNL? La PNL. la, PNL. la PNL. A, PNL. un pic. În momentul ăsta au trecut niște ore de la vot, s-a decantat și au ieșit niște lideri foarte importanți ai PSD-ului care au spus că este îndreptățit și altă persoană nu este în afară de Liviu Dragnea să fie premier. Chiar azi noapte, pe la ora 4, parcă doamna Firea, al doilea om caputere în România de vot, a spus foarte clar domnul Dragnea să fie premier. Acum, mesajele care dă domnul Dragnea și live-a și acum pe Facebook și le repetă, sunt niște mesaje... E foarte transparent, nu e nimic ascuns ceea ce spune domnul lui. În primul rând, Constituția spune foarte clar că președintele cheamă la consultări partidul și apoi partidele. În momentul ăsta noi suntem în situația în care avem un partid care a câștigat maștate absolută, aproape. Păi, aproape nu e. Constituție, păi e, e aproape absolut. E aproape, absolută, pentru că cu alte, alte nu merge în stânga, clar. În dreapta merge în Păi stânga. nu, dar nu e cu aproape. Și în, și în momentul ăsta, părerea mea e că semnalul e către președinte Claus. Între noi doi e problema. Hai să negociem. Eu cred că se negociează, a să care. ajunge la o soluție comună astfel încât să fie împăcată și instituția prezidențială și PSD-ul care are în spate un vot foarte puternic. Adică să nu fie Dragnea, nu? Nu, nu, nu. E drag, eu că Dragnea. O soluție de compromis. Din ca să îl pe Claus Iohannis trebuie să-i dai posibilitatea să viseze la un al doilea mandat. E singurul lucru pe care îl mai poate spera Klaus Iohannis. Or, Claus Iohannis fără un, fără un, PNL, un PNL structurat fără energie în zona altă problemă, aia ai sunt e minusurile e lui Claus Iohannis în acest moment. Din lider, eu cred că în momentul ăsta votul... se, se, se negociază destul de mult în subteran astfel încât tranziția să fie ușoară în partea asta a puterii. I, și, și mai eu... Domnul Cioloș e scos. Dacă îl vedeți, reacția domniei sale azi pe Facebook, când era supărat pe tineri, adică da. le-am dat bani să meargă acasă cu trenul și ei n-au votat, n-au fost la vot, arată o S-a Ridicolă, deci faptul și că un e scos, e scos care din a condus joc. și care reprinte speranța pentru 40% din această țară au considerat că domnul Cioloș, sau 30% potrivit votului, 40% erau aprecierile pentru Ce? domnia asta, dar 30% votanții PNL și votanții USR au crezutând aceea în Cioloș, Omul ăsta să vină și singurul lucru care îl spui la mai puțin de 24 de ore de la alegeri, când cele două formațiuni, una a avut un rezultat bun, cealaltă dezastros, Vii te ceri cu tinerii? Păi faptul că n-au venit tinerii la vot nu e vina lor. E vina celor care n-au putut să-i convingă să vină la te arată faptul că... cu tinerii, cu electoratii. Și mai spune încă ceva. Astăzi au fost indicatele la guvern să vorbească niște chestiuni punctuale cu salariul. Și i-a scos din guvern. Mergeți la Dragnea să vă dea. Ce e fac... e scos din joc total da. și negocierea cum să se poartă între PSD și domnul Iohannis. Serios, angajeze cel care are o viziune aici, cred că a procedat corect. Nu nu se se la drept, la mi se somnice. pare mi se pare foarte nedrept față mânci. de domnul Cioloș da, să îi se reproșeze, cum a făcut-o domnul Falcă după ce a făcut preinfart, uh, că de ce nu s-a asociat cu PNL-ul? Acum vă rog să facem un exercițiu de onestitate toți aici de la masă. Oare vreunul unul dintre noi cu inima, în păcată, s-ar fi putut asocia cu acest tip de PNL dezastros pe după alegerile locale pierdute fraudulos înainte, în, înainte de locale în București. Poate. După pierderea frauduloasă și uh, insist asupra termenului de fraudulos într-o conotație mai adâncă a da. Bucureștiului de către Liberali, orice fel de observator atent al fenomenului politic din România știa exact încotro cu ce viteză se îndreaptă oi stea în gard, condusă de Arina Gorin. Și atunci, cum paradigma... să-i reproșezi unui om, onest, unui om care și-a construit foarte meticulos cariera prin profesionalismul domniei sale. Un om care, despre care se vorbește laudativ în absența domniei sale în Parlamentul European, mm. în Comisia Europeană. A fost un comisar european de înaltă ținută, domnul Celos. Nu putea să se asocieze și vă rog, gândiți-vă, puneți-vă situația nu. lui. Va fi asociat vreunul dintre voi cu un partid atât de catastrofal cum a fost preținut. O mai puțin două lucruri de spus rapid. În doi ani. Dacă te implici, te implici până la capăt, ori este un fapt cunoscut și aici Rareș Bogdan a comentat, Domnul Dacian Cioloș a fost într-un fel de șpagat permanent în ultimele 30 de zile. Ba vroia să fie premierul României de la 1 ianuarie, ba uh, și-ar fi dorit poate o revenire în funcție de tehnocrat uh, la Bruxelles. Deci nu a avut o poziționare fermă de la început, dar îmi doresc acest post și această energie disipată s-a transmis în acest fel în partid cu incertitudini, cu corect cu corecții făcute de Alina Gorghiu, care a interpretat ceea ce a vrut să spună Dar Și tot cu domnul ul cu domnul Cioloș. De ce a reușit o performanță dublă în București față de PNL și pentru că acolo există Pentru că acolo există Clotilde Darman, care emane energie și entuziasm, pentru că acolo există o tinerețe evidentă și există o prospețime a comunicării care folosește și resursele social media și așa mai departe. Primul este, nu mai puțin să termin gândul ăsta, dacian Cioloș, care are structural ca tehnocrat, amintiți-vă de profilul lui uh, Stolojan. Ca, atât ca psihologie a tehnocratului, care administrează lucruri Născute de politicieni Nu generează neapărat noutăți politice Odată și al doilea element este Lectura greșită a strategiilor Din PNL și ați menționat Numele lui Gheorghe Falcă vin din și S-ar putea să-l cunosc puțin și vreau să vă spun Care este din nou și din nou Ipoteza de lucru a celor din PNL Sau mai ales din fostul PDL Nu uitați ce au încercat să facă cu Mihai Răzvan Ungureanu Când au fost la Ananghe, au crezut că, apropo de culoarea aceea superbă pe care o poartă Rareș Bogdan, că portocaliul poate fi schimbat în albastru, că poți să pui un premier doct, citit, inteligent, cum era Mihai Răzvan Ungureanu, și să salvezi uh, Dita Mai, uh, să spunem, convoiul de... Uh, de uh, Singură pune... precizăr, vă că asta era strategia lui Traian Băsescu. Nu a PNL-ului. Nu, acolo în, în gândirea strategică în interiorul PDL. ului și în gândirea strategică a PNL-ului astăzi am avut, din păcate, mitul salvatorului. Or, da. astăzi românii nu mai vor un singur salvator. vedem să vedem, mai să mai vedem ce ne spune... Francezul. Francezul este cel care vine cu concluzia Francezul final. care este și român, și se poate exprima ca tare. Da, da, am notat. Am notat, aș merge puțin mai departe. Sunt absolut de acord cu colegii de platou asupra dificultății majore a președintelui Iohannis în momentul de față. Mingea este la domnul președinte, dar e o minge medicinală, una de aia, foarte grea. <laughs> Pentru că are de tranșat problema premierului și domnul Dragnea nu are mai multe cărți de jucat. Are două jocuri de cărți în mână, după aproape 50%, o victorie absolut zdrobitoare care nu suferă niciun fel de comentariu pe nicio parte. Și mai are domnul Iohannis problema dreptei din care provine și ce se întâmplă cu dreapta. Și aici revin la al doilea câștigător al după părerea mea, care se numește USR și care trebuie să se determine, să vadă ce face cu această victorie. Ori este o victorie care îi permite să preiaște afeta dreptei de la PNL, PDL sau cum PNP. vreți. Spuneți că nu mai știe nimeni exact ce se întâmplă. Cei care au făcut 20% pentru că sunt convins și nu sunt singurul că mulți dintre cei care au votat USR vin din electoratul PNL-ului, din alegătorii PNL-ului. Deci, va fi noua dreaptă, va fi un partid unitar, se va determina ideologic. Sunt niște falii în acest partid care trebuie determinate. Deci, trebuie și a spus-o și chiar Liviu Dragnea și este un semn de maturitate și de democrație, trebuie o poziție foarte în această țară, ca peste tot. Ori, opoziția de dreapta, ideea de dreapta, nici măcar nu e conturată în momentul de față. Nu mai există nimic. Există o niște bucățele care trebuie coagulate, reunite, federate, puteți să le spuneți cum vreți, de cine și cum nu se știe încă. Deci, cum zice francezul, este un champ de ruine, da? E un câmp de ruine pe care ceva trebuie construit. Astea sunt marile întrebări la care trebuie să răspundem și, în primul rând, aș spune eu, președintele Iohannes. și Treaba grea e pe umeri lui, repet, la PSD e foarte ușor. E o alegere după aia dacă mergem la conflict, e adevărat. Dacă nu mergem la conflict, dacă propune pe domnul cu care e prezentabil și mai de necontestat, că nu are am? niciun fel no. de, de, ne de, de problemă. Voastră, domnule, domnule Don, ne întoarcem la dumneavoastră, domnule interesante Și informații bombă din PNL. Sunt în momentul ăsta parlamentari, care negociază intens atât cu Călin Popescu Tăricianu, cu, cât și cu Traianul Păsescu, sunt deja nume de parlamentari, 100 parlamentari care își pregătesc plecarea spre Alde și PMP. Cine protejează partidul Național Liberal? Ce se întâmplă cu acesta? Vom discuta tot în această seară alături de distinții și mei invitați. Ne întoarcem. Am revenit, jocuri de putere continuă, continuăm analiza, vom avea lucruri foarte interesante și informații în premieră, dar prezentăm continu și prezentarea județ cu județ. Alături de noi, în continuare, Nicola Don, Mihai Neamțu, de asemenea, profesor Alexandru Radu, Laurențu Ciocăzanu, Juana Stănciulescu, Oreste Teodorescu, Ioșca Buble și, sigur, maestru Alexandrescu, Hore Alexandrescu. Vă rog, domnule Don revin puțin la necesitatea de a federa dreapta care pocere și electoratul și câmpul politic, aș spune. Deci sunt foarte multe partide, foarte multe firmituri care trebuie să închegate. Cine poate să facă asta? O personalitate puternică sau o doctrină? Deocamdată nu avem doctrină și în diversele partide de dreapta sunt mai multe personalități care, dincolo de treabă, sescu care a fost președinte 10 ani, nu prea mai apare nimeni. Și atunci și vă spun, ca francez, uh, cu un reflex politic francez, dar care nu văd de ce nu s-ar aplica în România, singura personalitate politică care, la ora actuală, poate să federeze dreapta se cheamă Claus Johannes. Și mi se pare normal, dincolo de personalitatea președintelui, care nu este jucător, nu știu de ce neapărat președintele României trebuie să se pentru public, pentru propriul partid, pentru comunitatea internațională, nu știu ce, trebuie să apară ca fiind deasupra partidelor din moment ce a fost ales și pentru că emană dintr-un partid sau un... din altul. În Franța nu s-a pus problema niciodată. Nimeni n-a crezut vreodată că președintele François Mitterrand numai e socialist, după două mandate. Nimeni n-a crezut că Jacques Chirac sau Nicolas Sarkozy nu sunt de dreapta și nimeni nu va crede că François Fillon sau Marine Le Pen nu e de extrema stângă și așa mai departe. Deci nu văd de ce un președinte român nu și-ar asuma foarte clar culoarea politică și-ar intra în lupta politică cu în limitele constituției, bineînțeles, pentru că se lege. Scrie constituția. Și, ce, și poate? Nu. La noi scrie. Scrie: nu, nu în scrie, regim scrie. prezidențial, avei la la la la semi-prezidențial”. Nu, asta nu scrie. Nu, ei nu a românilor. Nu, nu, nu. nu, nu, nu Constituția nu, nu, nu? Deci, nu, nu e foarte bine făcută, Dar eu vreau să vin cu o provocare. foarte bine făcută. Credeți că poate? dreapta ar putea fi unită, domnule Domn, domnule Neamțu, distingi, domn, dacă nu ar fi stat Traian dacă nu ar fi Traian Băsescu, s uni cele trei formațiuni de dreapta, PMP, USR și... PNL? Lucrurile nu. sunt puțin nouă. mai... bolile da. sunt atât de mari. Aș mai repede... Adică așa. mai repede se va rupe PNL în două decât să se unească... Alde-i la no. pnl în opoziție. Da, nu, PNL... Alde, am spus USR, A, PNL, USR, USR PNL și fără, PMP. PNP. PNL jumatei de la Băsescu, ce Dumnezeu... Aș spune un lucru și anume că... Și chestiunea... Unirii dreptei deziderat ăsta nu e o noutate în politica românească, din potrivă. Nu, de în an, de an, e o eu, eu am problem. să vă explic de, de ce zide... nu se poate, domnule Rares Bogdan, pentru că, în primul rând, Ai noi nu am analizat următorul aspect. Scorul catastrofal pe care l-a făcut PNR ul în aceste alegeri este cauzat și de PDL. Guvernarea PDL nu a fost iertată de către electorat. Totuși, cei 10 ani de regim Traian Băsescu, care a avut guvernarea Boc, Boc 4, câte, câte cabinete au fost Boc? Doar Boc. Paro patru, Și atunci electoratul nu are memoria atât de scurtă. Cineva a amendat și componenta PDL din PNL și atunci dreapta nu se poate uni pentru că, ce să vezi, PDL e balast și îmi pare rău. Faptul că au pierdut în fiefurile din Transilvania acești foarte bine organizați și foarte iubiți primari PDL până la un moment dat, iată că în fiefurile lor, unde nimeni nu se aștepta la un scor atât de prost, Apropo Electoratul i-a amendat, amendat pe toți, i-a amendat pe pedeliști acolo, nu pe pedeliști. Da. Deci, îmi aduce apă la moare, îți mulțumesc cu oreste. Deci, nimeni nu s-a îndoit timp de 10 ani de zile că Traian Băsescu era altceva decât PDL. Și dacă a distrus nu. ceva nu. de, de a-l românească, să nu ăla continue. e Traian e, Băsescu. Și, hai, și Claus Iohannis nu aceeași metodă. E întrebare o întrebare retorică. Da. Eu nu sunt o ales să fiu un președinte în litera Constituției. În litera și în Constituția nu spune nimic. Concepția e foarte prost. Dar ce ziceți de dansul făcut de e, doamna Gorghiu cu Traian Băsescu în campanie? Aveți vreodată, ați vom avut, face, ați avut vom face senzația timp de 10 ani de zile că președintele jucător Traian Băsescu a jucat la Dinamo București sau la Barcelona? Nu, a jucat la PDL. Și da, e da. logic. Uh, Rareș Bogdan, dacă îmi permiteți o, o scurtă intervenție. Există un vechi complex în psihologia electoratului românesc, complexul paternalist. Puteți să îl comentați, nu vă place e un fapt, de la Ion Iliescu până la Traian Băsescu, românii au vrut să aibă o figură foarte. Eu am admirat foarte mult, dacă îmi permiteți, Stefan. Uh, eu am admirat, la la putem să mergem și în vremuri voievodale, putem să mergem și pe vremea lui Carol I, e limpede că există un paternalism politic românesc care nu a fost saturat de o prezență fizică, verbală și tactică a președintului Claus Iohannis. Eu mă bucur că dumneavoastră continuați să admirați ținută europeană a acestui președinte. Dar Constituția în România este o Constituție a unei republici semiprezidențiale. Un pic de prezență nu strică. Absenteismul tinerilor la vot, tinerii care l-au îmbrățișat pe Claus Iohannis. Amintiți-vă acum un an de zile emoția străzii. Amintiți-vă că era singurul politician aclamat de stradă. Claus Iohannis a creat emoție, s-a căl călărit o emoție creată de colectiv. Victor De, de, de moartea, dați-mi voie, moartea celor tineri nevinovați a generat o speranță uriașă și astăzi Claus Iohannis este absent. Absenteismul acesta creează un complex de orfan. Da? Copilul care nu știe exact ci, cine îl conduce, spre ce îl conduce. Și atunci, tăcerea asta, din ultimele 24 de ore, arată că Poate Claus Iohannis nu e în stare să federeze aceste energii de care vorbim. Sunt de acord cu dumneavoastră că nici figuri turbulente nu pot să federeze această dreaptă. Dar în 2019 avem alegeri prezidențiale. Și în 2019 o alianță, da, cum a fost cea din 2004, care vrea să spargă monopolul PSD-ului, care domină administrația locală prin alegerile locale din această primăvară, domină Parlamentul, domină capitala și care poate să propună un candidat la prezidențiale, poate chiar în persoana doamnei Gabriela Firea, în aceste condiții poate dreapta să va trezi și va propune o figură nouă. Claus Iohannis are doar câteva zile să decide dacă își asumă un viitor politic sau nu, pentru că din punctul meu de vedere scenariul Emil Constantinescu, doi profesori, unul de geologie, altul de fizică, unul specialist în principiul inerției, altul în principiul bolovanului, doi profesori deocamdată numiți sau puși în funcție de președinte de un popor revoltat de o stângă abuzivă și cleptocrată, doi președinți pot să dezamăgească. Unul deja dezamăgit este Emil Constantinescu. În analele istoriei tranziției noastre, Claus Iohannis are câteva zile să joace destinul în 2019. Săptămâna asta cred că va juca. Nu știu de ce am această am credința că mâine sau poimine, când vom avea rezultatele, Claus Iohannis va începe să joace. Pentru că altfel, sigur, lucrurile vor sta complicat. Haideți să vedem rezultatele, așa cum au arătat, de la Cluj încolo, următorul județ, și să-l comentăm împreună cu invitații mei, în funcție de informațiile pe care le aveți de asemenea. Avem aici Constanța. Constanța, un județ foarte interesant, 44% PSD-ul condus de stroie, 20% PNL, acolo lupte intestine înfiorătoare între Amiralul Chița, tabăra Amiralului Chița, care... Pur și simplu s-a dorit dat de -o parte de către tabăra Dragomir H.O.T. Deci ei s-au dat deoparte, dar au, adorit, <coughs> au boicotat campania lui Amiralui Chițac. PNL obține doar 19,5%, se dorea, la alegere locale au avut 32%, PMP-ul cu Robert Turcescu, dar și în județul lui Traian Băsescu a obținut 9%, usr 8,5%, al de 6,15%. Dacă aveți o observație, vă rog să o faceți uh, pur și simplu legate de, uh, de uh, Constanța. Uh, Iosif Buble. E un FIF PSD. Practic, actuala conducerea PSD-ului de acolo a reușit să se debaraseze oarecum de vechea gașcă. Mazare Const constantinescu Cred că vor face definitiv până la urmă. Știu că au sprijinul total al Crăședintului Dragnea, așa că acolo cred că se cam cristalizează și doar singura problemă este să nu se împământânească aceleași apucături ca celălalt cuplu care a fost și să ia cei noi vechile apucături. Dar până la urmă se, se rămâne PSD-ul la putere acolo și cred că... Dar și PNL obține un scor mult, mult prea mic. Haideți să mergem mai departe, Roxana. Haideți să mergem în județ cu județ, să vedem cum a arătat votul. La... Covasna, lucrurile sunt clare, 74%, nu este aici domnul Bichir să ne spună de ce, 10% PSD, PNL 4, PMP 2, nu prea e mult de comentat, 74% Covasna zi, un vot un vot masiv, etnic, o mobilizare uh, extrem de puternică, de la biserică, direct în secția de vot, mai departe... Dâmbovița. Dâmbovița PSD cu președinte de Consiliu județean, PSD în funcție 63%. Domnul nu, la al mandat, iar domnul Cezar preda foarte gurali, foarte guraliv la locale și acum a venit să dea lecții la București, la televizoare, am văzut. Plantat în Dâmbovița. Plantat în Dâmbovița, în, acolo, locul lui, în locul lui Ludovic Orban, care a fost de acolo și a executat apoi la București, cum a fost executat, obține... În... 20%. 20%. În Scurra condițiile rastru. în care din Dâmbovița pot să dau această informație, și acolo problema fuziunii a existat. Cele două corpuri politice nu s-au unit, sudura s-a produs foarte greu, între fostul PNL... Popescu și fostul Fosti Libera. Exact. Niciodată n-au reușit, practic, PDL, PNL. Mergem mai departe. Dolj, Dolj, un fanfar. Olguța 61%, Rulz. Olguța Vasilescu un scor ridicol al PNL, deși au doi lideri importanți acolo, Gigel Stirbu și tânărul Șandroe. Nu, nu, nu, și nu, nu, nu, nu, nu, nu special, nu, nu, Gigel. Gigel. Marinescu și Stroe. Ma, și Stroe, a, și un europarlamentar, da. Corect. Dar și Gigel este tot acolo, nu, Gigel, Gigel E la Ol, nu e la uh, Dol. La, old, la old. Uh, 5, acolo veți vedea dezastru absolut. <sus> al de 5,5 uh, Călin Popescu-Toriceanu USR 5%. Mai departe, deci la Cluj USR-ul a luat 16% pe ora pe uh, județ 22, 22 de procente, un scor extrem de mare. Mai departe, mai departe. Uh, Galați, la Galați. Oraș roșu Prevremuri, 54% a rămas, roșu PNL 17 USR, 8, al de 7, PMP 5,2. Mai departe, mergem, mergem, haideți un pic mai repede. Giurgiu, la Giurgiu un județ mic, doar doi senatori și patru deputați, cel mai mare scor al PSD-ului pe țară. Bădălău a reușit, Baronul Roșu a reușit și unul dintre liderii influenți la, la în PSD, 60 și 70%. Deci 70%, dar într-un județ mic. Nu aduc da, da, păcate, de Giurgenii și au urat șansa să aibă un fot construit de domnul Dan Androni, <sus> pentru că aici a... Să ai șansa să-ți construiască Dan Androni cu un pod și tu să votezi împotriva domnului Dana. Nu mi se pare că Giurgiu Veni ăștia nu-și cunosc interesului. Da, mai departe, de 70% da, peste mă, de... Asta cu podul e podul o... trebuie, trebuie să rămână un proiect. El s-a rupt Dar la orientațiile din, din pe două viținți. Cu câți bani are? Din diverse afaceri mai puțin curate da. să-și ducă podul până la capăt. Păi așa a zis că va lupta. A zis că va lupta și ca din preță ca... tot pentru pod. Nu va da rămâne podul doar... Gorj, Victor Ponta... 51%, 16% PNL, ALDE, 7%, 8%, PMP, 6%, Partidul România Unită, 4%, USR, 4%. Deci, Partidul România Unită, cu liderul care figura pe corturi și pe afișe nu a reușit să ia decât 4%. Omul de pe cort, doar 4%. Acolo, Victor Ponta, USR-ul, 4%. Cred că campania USR, uh, uh, pe PRU a dus, a motivat electorat PSD. PSD și a, pentru că, At de fapt, discursurile precis, s de, de foarte multe ori s-au suprapus. Harghita, UDMR, 80, 85%, PSD-7, PNL-3, PMP-1, PRU-1, ALDE-1. Deci, UDMR, 85% la Harghita. Mai departe... Dar de ce ai luat un accent... Păi am dus după accentul De haide, nu vreau să. ca francez să la ore doar a fost fief penele până în primăvară când pese te-o tot. A ras tot pentru că a venit după domnia... Păi după ce Manoț a furat tot a urdacilor de la Sarmi Secetuza, bănuiesc că și localienii s-au prins că totul, dictatura lui Moloț. Păi, de la Molot, da, la Molot, să știți, că moloc, noi, la, A, de-aia. De la Molot, se de, A, dumneavoastră știți, dar asta a venit să gestioneze. Ce nenorocire este în Hredoara, câte auri s-a putut. Așteptați să văd ce va face Hredoara acum, e incredibil. Domnul, stai, dați-mi înapoi să vedem cât a făcut Alde, că domnul Molot e la Alde, auzi. Dați-mi dacă puteți din nou cu Hredoara. Al de șase, da? Uh, un Unetora este județul unde nostalgia pentru vechile complexe industriale, pentru vechile fabrici, încă de e vie. Lungica, da, oamenii sunt frustrate. Zone monoindustriale. unde doar Petroșan, Paroșan, PNL, PNL, nerecuperat. Dincor de nostalgie, Dar PNL, pe vremea lui Iercea când era primarul... Iercea Muntean, e din nou primar PNL? PNL sau... PNL? Păi s-a trecut de la... Da, da, a fost pe E Am pe, NL, pe ași... e pe afișe și e un pic penal. Da. Aproape spre definitiv. E pe da? afișele de campanie, da. A mai fost la Cunedoara uh, celebrul uh, Unchiu, celebrul Dan Rușanu. Dan Rușanu, care a fost Dar senator Radușa. două mandate de Cunedoara la Liberal. Mergem mai departe la ce avem acum. Ialo Mița. O 60% PSD. 19% PNL Urmașul domnului Ciupercă a făcut o ciupercă și mai mare 60% Dacă îmi permiteți doar să adaug la USR cel care a fost primul pe listă plecase de la Noua Republică Noua Republică a avut un soi de pionierat acum 4-5 ani și a exportat oameni spre USR, mă bucur să vă văd Vreau să vă spun că ați fost al doilea pionierat, primul pionierat l-a repuzentat Pinului Cosmin Gușă a încercat Pinului Cosmin Gușă și apoi ați venit Ați venit dumneavoastră cu Noua Republică uh, și în cele este din urmă singurul, uh, a reușit, a reușit să cu da. Ordan cu cu Mergem mai departe. Cred că au fost puțin cam repede ambele și Noua Republică și Pino au fost puțin cam repede. Iași. Ei, aici e foarte interesant. iași un loc unde usr are lideri foarte bun pe Cozet și încă câțiva tineri buni care au reușit cu alternativa pentru Iași un vot bun la locale pnl e fiefului Relu Fenechiu, care practic domina toată Moldova, dar a deșisia domniței. Profesorul universitar din partea PDL-ului. Domnul, Oprea. domnul Oprea, Oprea, Oprea, rectorul universității și. În schimb, în schimb după, după intrarea. Uite, 3% a reușit doar să obțină. Acolo se la Senat a candidat la PRU, domnul fostul primar. Fostul primar, Nikita. Domnul Nikita. Nikita. Ei, dar. Cel care domină viața politică de acolo este primarul de primarul PSD. orașului de acolo, oraș, PSD, care a reușit să schimbe imaginea, practic, în Târguieșilor, imaginea Chirica, parcă. Chirica. Da. Chirica. Chirica. Chirica. Chirica. dați L-am avut invitat ea. și mi-a avut o impresie foarte bună. am avut la local. Invitat 15 și 15... un om cu o imagine foarte în regulă. 15 secunde. Care, vine... care vine pe un o nou experiență. Pe un nou val. Val. Voi fi la Iași uh, uh, vineri la, la o conferință și vin în apărarea pupătorilor de moaște. Au fost demonizați, au fost disprețuiți oamenii religioși care merg la cuvioasa Paraschiva și PSD-ul a înțeles că trebuie să-i apere Și a făcut-o și a câștigat. Este un pariu al lui Dragna. Da, A fost impus acolo. E, e, e bună. Chirica eu o alegere, e o nouă imagine pentru da, PZL-ul. Pe Cozet nou a făcut un scor, bun, a făcut acolo, un acolo. scor excepțional. 11% exact. Cozet. E și o, e o prezență plăcută și foarte un, un bun vorbitor și un cunoscător al economiei. Finanțe. economii foarte Și mai are o calitate de, de rară la femei, să mă scuze, dar are umor ceea ce în politică face mare. Aoleu, Te dăm acum să. mergem. Merge mai departe, următorul județ, Doamne, după Iași. Arina Gorghiu n-are umor. Ilfo. Are umor. La Ilfo, PSD 40%. Aici cine s-a ocupat? Pandele sau... Nu, nu fire. doamna, fire, președinte la Doamne, Doamne, 40%, dar un scor foarte mare între primele 5 scoruri din țară și pentru Maria Petrahii. vă uitați, uitați ok. înțeleg, la, la Ilfo, domnul Pandele obține un scor mult mai mic decât restul psd din țară, ceea ce înseamnă că firmul din parcare, ceea ce înseamnă că sunt <laughs> foarte mulți oameni destul de nu, nemulțumiți nu, de votaful Pandele. Dacă vă -a -a -a uitați și la București, treptate, București. Pandele Pandele Atenție, nu mai a, asta e nu s-a spus, dar Bucureștiul Firea și cu Ilfoful lui Pandele a obținut cel mai mic scor al PSD-ului. Pe țară, asta dacă domnul, trebuie Pandele, să domnul, Pandele, domnul Pandele nu e în PSD-ul ăsta. A, da. Haide domnul, iertați-vă. Nu prea bătrân ca să credeți. mai au văzut furnicată ale PSD-ului. Da, da, Uitați-vă la USR, la Ilfof, la Ilfo, USR obține 14%. PNL-ul este casă pe dar cu pnl și PNL-ul peste PSD nu? Dar cu toate astea și pnl are PNL. un scor foarte mare, deși Noi, și USR-ul Marian tras acolo împreună cu Huber. Sunt câțiva tineri buni De se poate. Adică deci. s-ar fi putut și la câțiva kilometri de Ilfo, adică în București. Daniel Gheorghe, trebuie spus, un tânăr deputat penelist cu un discurs conservator excepțional. foarte rog, care primarul este lui, dar este la locare n-a câștigat european. județul lui al PNL, acum e al PSD. Adică nu înțeleg de ce ziceți scap. Păi nu, nu. La scorul care a fost pe țară, PNL-ul lui Marean pe a o ținut 30%. Da, dar l-a avut în primăvară, l-a avut. Cu totul. L-a avut, dar l-a câștigat tot la limită. La limită, la avut. câteva, la două mandate, mi se pare, venite de la PMP, înțelegere cu PMP. Aia a da, că de o... Și a dat doi vicepreședinți. E un, pe da, un scor bun pentru PNL. Da, scor bun. Dacă mai departe aici, a de de Giu, următorul scor fac. următor dacă era așa pe țară la Maramureș ei bine aici Oreste Teodorescu deci ok. are uh, aici deși s-a mers pe o imagine uh, care a fost extrem de contestată PNL-ul n-a reușit să, să se ducă a avut-o pe mama cu fiul da. Boagiu singură, n-a intrat, Domn, intrat domne, dar Noi trebuie intrat, să înțelegem lucru pe care băieții ăștia nu l-au înțeles, domnule. Și nu a a a pentru a că ești o ardelean și nu pentru că eu a a nu a sunt a ardelean. A dar, domnule, în vestul țării, eu sunt cu Moldoveanu Omunteanu, în vestul țării... Mă puțin, mă puțin, vă rog, domnule. Și lăsați asta pe ecran, că avem un comentariu. Ceea ce n-au înțeles staful doamnei Gorghiu și a domnului Cherecheș cu tot cu mama domniei sale, este că ardelemii Dom'le, am un simț al moralității și al eticii care se vede la Cioloș, Adică e foarte greu acum tu să obții un scor extraordinar la Maramureșeni, aia care, dom'ne, poți să spui multe despre ei, dar sunt cinstiți, domne, sunt într-o bucată. La cimitirul Vesel acolo e multă simbolistică și multă Cetanța. metaforă pe care pnr ul ar fi trebuit să o înțeleagă. N-ai cum! E singura religiune cum din să obții România dreptul la portar? armă ar și pe mama lui, N-ai cum! La Ardeleni la e, port, e greu. La, Maramureșeni la, Maramureșeni e greu. De la la Valea Fioarului. USR, 8%. Și foarte interesant, e unul dintre foarte puțini, dacă nu singurul loc din țară, unde PRU a intrat în Parlament. PRU, 6%. Aici o problemă. Domnul Chierecheș, în preziu a votului, nu știu dacă a văzut pe internet, a avut un interviu, aproximativ 45 de minute, în care a făcut praf conuncerea interimară a mari, condusă de PNL. Fiind de la domiciliu. Practic, oamenii lui Chierecheș Știind foarte bine că mama lui e pe primul loc și oricum, în orice situație, o l-a mandat. Și a ținut oamenii acasă. Prezența a fost cea mai mică pe țară. Așa e. Interesant și foarte foarte important acest da, comentariu. Da, aceste combinații... Haideți ce... mai departe. De la Maramureș mergem la... Mehedinți. La Mehedinți din nou, Fiebroșu și aici e 1%. Duicul, nu? Duicul, da. Cu Duic. Da, a rămas da, da care... du aminte că aici a fost o inclusă no. verde... 19 8% al de mult, PMP 3, USR 2, PRU 242, deci la, la Mehedinți, Complicat și pentru, pentru USR mare provocare să-ți faci structuri în zone foarte rurale. Uitați-vă că totdeauna la Giurgiu, în Mehedinț, USR nu e, reușește e. să depășească 2-3%. E, e o mare provocare să faci un partid național, iar dacă ei reușesc, eu i felicit. Mihai, dar în condițiile în care au candidat ei, a peste noapte, sigur. E o Prezentat performanță imensă să ieși și 3% într-un județ care era aici. Nu de o performanță. Cu... 8%, 9% nu e o performanță deloc. Chiar și în aceste condiții, plecând de la zero la un partid bucurești un rezultat eroic după mine nu nici vorba eroi. stai să mai vedem ce se mai întâmplă ce se întâmplă după da de acord. ei deja acum au trambulina pe care pot crește dacă vor și se pricep la asta dar să vedem ce mai face eroic sau un rezultat foarte bun însemna 15% Doze Domnule profesor, da. dacă ați Doze Sigur, sigur, că, la eu, la sigur că e o, sigur că e o apariție interesantă, sigur că vorbim de un partid nou, sigur că e demarcat faptul că a intrat în parlament. Da, da, un loc un loc da. Sunt de acord. A fost totuși 45 în parlament. Atenție,ărat când Băsescu și Tăriceanu la un loc la apé. Foarte corect, absolut de acord, doar că nu e o performanță excepțională, asta vreau să. spun. domn profesor, dacă treambă să Băsescu cu Ciprian Popescu Tăriceanu, unul dintre președintele Senatului, fost premier, celălalt fost președinte al României au reușit cu greu, la câteva zeci de, da, de mii de da, voturi, 25 de să intre în Parlament. SRU obține singur, o de oameni fără niciun primar, fără Și fără, fără reprezentanți în secții în decât 8 fără, fără, la la secundă, de cât opt au obținut de la 0. Vă rog, vă rog. Sunt acord doamnă, cu toate argumentele, dar stați o secundă. Uh, avem un, un, un, un caz anterior. Nu vreau pe să dau pe exemplu, dar dau pe de... exemplu Partidul Popular, Dan Diaconescu A avut da. 16% dar, în e Parlament cu pe, E cu totul colosală. Da. Cele două. Vorbim de două. cifre acum, da? Vorbim de cifre, da? A avut 16% Realitatea umană a celor do nu două Nu, da, este un La tabela de marcaj, Deci prima formațiune care sparge monopolul partidelor românești Este Partidul Dan Dan Diaconescu, dar cu 16% Sigur că da care se desumflă domnul ulterior. Domnul profesor, da. are marge, să vă spun cum e. Prin de acum, de în mine. trei ani, Sinu nu mai că... sunt alegeri. Be, Partidul ăsta e ținut simbol, în viață doar pe, pe, pe sentiment. Nemai având sentimentul, domnul Băsescu, chiar dacă a obținut cum a obținut, dar a obținut pe rețele. Pe scos pe omul avut. E... Era de-al meu, e de-al tău. Șaptea oară când Traian Băsescu este a... salvat de, uh, în ultima clipă, omul ăsta are un noroc nebun. Perețea, de la alegerile din 2004, la alegerile cu Gioană... domnul Tomac, avea rețean în Moldova, În Italia, în Spania... ei pot construi. Tinerii pe care un eu i-am avut în par, aici, în... în în, nu, pot nu, eu, sunt nu, pot. nu pot construi Eu sunt extraordinari De ce adevăr. nu pot construi? Sunt voluntari sunt nu, dar De ce ar putea construi? Pentru că, că asta e o știință nu Asta este o chestiune nu, care nu, se capătă Eu asta vă spun este ceva deci, ar ar domnul e meserie, care e directorul lor de campanie da. și care este secretar general al partidului Oamenii ăștia dacă intră și construiesc o structură s ar putea să fie o prezență foarte interesantă Structura corporatistă nu merge la partid Dacă construiesc E 10% din parlamentul româniei dar Eu le doresc tot bine. bine Dacă da, construiesc o structură tine. politică de factură asta de care vorbim. Firmă. Au șansa, <laughs> au neșansa <laughs> și Să, să cadă în PTB. păcatul partidelor care au funcționat până da, acum în România. Și cum au funcționat. Nesperată de a fi singurul partid de opoziție, de opoziție foarte bine articulată la PSD. Adică... Gândiți-vă că PNL-ul nu, nu va ceva, putea să fac o Deci pentru că n-a putut să scape nici măcar de de doamna Gorniș, să participați-vă la opoziția din Consiliul General de la București, și o să vedeți, că, o o o să vedeți că nu e așa. mai mult, oți absență. Eu vă spun ceva, am avut să fi de la ei. în domeniul culturii Alexandrescu, în domeniul economic Manuel Costescu, Cozet Chichirău, Oana Buzgan. vor fi voci extrem de puternice în momentul în care va derapa cineva de la programul de guvernare sau va încerca... Deci și în vor... Parlament nu contează. Dar și Cristi este o voce excepțională. Cristi Ghinea pe... la fonduri pe... europene. Da, okay. da, da? Dar dacă sunt puși mâine, da? Poi, bine, mă rog, pe 19 se validează Parlamentul și sunt pus în fața următoarei situații. Ce fac? Doi de la PNL vor să treacă la USR. Ce se întâmplă în acel moment? Dacă ce testau de trecut? Îi acceptă? Nu. Dacă sunt nu un accept. partid serios... Deocamdată cei de la PNL nu vor să treacă la o reală, Vor să la se treacă se la se PNP și mărime. ALDE. Asta asta vor a la putere, că Ei vor la PNP Problema -a celor de la PNL e ALDE. Ca singurul om din acest platou care a încercat să facă un partid de la 0, vă spun că este eroic ce-a reușit să facă. Și eu zic la fel. Eu încercam să fac asta, că nu exista Facebook Live, nu exista video, nu puteai să transmiți mai nimica pe un telefon, ce au reușit este remarcabil. Însă, testul nu e neapărat uh, traseismul. Deși poate pentru, de unii va ispită, pentru unii va fi o ispită. Însă, testul va fi următorul. Dacă Coaliția pentru Familie vine în primăvară și cere tuturor partidelor să spună, să exprime un punct de vedere pe subiectul familie tradițională sau o familie postmodernă, păi toate acolo, exprimat. în interiorul USR, în unde lucrurile nu s-au exprimat, vei avea, avea două curente. Chiar. Vei avea, poate, chiar o ruptură. Chiar, între în moment, part... un curent... Conservator, Între partida al lui Clotilde Armand și zona mai progresistă a lui Nicușor Dan și a celor Eu din jurul că lui. zona progresistă fără democrație americană, fără toată promovarea LGBT care este controlată dintr-o anumită parte a eșicherului politic american, nu are de, nicio șansă. De. Acum, prietenul tot domnul Trump, e pe cai mari în este un conservator, ieri, este si un tradiționalist, este un susținător al familiei. Uh, acum, uh, uh, Armand s-a da, pronunțat foarte clar mai bine pentru menținerea familiei clotir, ca celulă e de bază clotir, de... Nimeni a. de la USR, cu excepția câțiva a. nume personal, știu, mai, uh, mai uh, Nicușor Dan poate nu știți, dar Nicușor Dan, înainte să intre în jocul politic, era un exponent al conservatorismului cel puțin bucureștean. O său le mești Jordan A fost un susținător al valorilor tradiționale românești fost, multă vreme. Acum că domnia sa și-a scos pălăria de adevărat hipster și păi și-a și pus ceapla de politician. asta să-i dăm tot care care are nevoie de niște a, voturi. A, mie, Eu mie. nu cred în marot asta că ăștia de la USR sunt secta soroșistă care vor să ne introducă în patrule noate de heterosexual cât un hândrălău. Nu cred. <laughs> Dar dacă e așa, mă asociez și eu la ce a spus Trareș Bogdan la începutul emisiunii. Și eu am susținut usr că am, avem nevoie de ceva proaspăt. Dar dacă ei nu-și definez foarte da, complex, bine opțiunea pro-tradiție românească, pro-familie și pro-credința noastră strămoșească, dacă nu-și asumă... Chestiunea asta s-ar putea din niște prieteni, cel puțin pe mine și pe Ralei Bogdan, să ni se Noi -am, am, am avut -am de la Neamț, un tânăr admirabil, nu știu ce scor da. a scos, chiar aștept să, să ajung, dar un om admirabil și l-am intrat direct în platou. Dom'le, am o curiozitate. Spuneți-mi, veniți de la Neamț, o vatră splendidă a mănăstirilor. Spuneți, când ați fost ultima dată la biserică și când ați fost ultima dată la mănăstire și la ce mănăstire? Domnul omul a venit și mi-a spus direct... Am fost acum două săptămâni, am făcut asta, am fost și acum o lună. O, da, nu știu că și de a spus că e ioghin, că n-are niciodată Dumnezeu. Da, da, și omai... Este un sectant și eu e un ortodox practicant. C Cântă colinzi, domnule. Și da, un și... tradiționalist și... prin excelență, domnule. Da. să că, uite, l-avem aici pe, uite cum stă, a, ne privește așa această a -a. discuție ciorovoială, tinerească. De la înălțimea experiente, pare. Absolut, vă rog, dumneavoastră, cum vedeți USR-ul, Problema numărul unu a USR-ului e să-și lămurească poziționarea pe scena politică. Nu știu la ce doctrină va, va trebui să vină cu o doctrină. Da? Și cu o europeană, dacă îmi permiteți. Implicit. Implicit. Cu ce familie la europeană o familie. va merge? Deci, acolo, faptul că la noi poate să vină și stânga, și dreapta, Cu o familie centrul, tradițională? Și... Da. Asta e dintre un, un bărbat și o femeie, adică să merge pe formă. sigur că acum momentul, momentul e frumos, sună bine pentru ei. Eu cred că nicușor Dan a greșit că prima lui apariție după alegerea a apărut cu Ghinea. Era ultimul care trebuia să apară cu el, deci... Deci apar cu Ghinea, care a făcut zero la fonduri europene. Adevărat, a luptat pentru mai puțină birocratie. Dar n-am nimic cu el. Deci încoată vă spun de că a ideea că eu mereu... partid. Eu am și greșit numele care de câteva ori. spuneam Ghinea în loc de Ghinea. A, da, vă, vă, -vă. Ca deci, să știți că diferența e destul de mare. Apropo deci, de proaspăt. Dar, da, apropo. Deci asta e o problemă. Doi la mână. Sunt câțiva oameni acolo Hai să nu dăm nume, care au ajuns în Parlament, fiind foști membri ai Guvernului Cioloș. lălăind o câteva luni de zile, că ne gândim dacă intrăm, dacă plecăm, dacă nu știu ce, de ei au rămas în poziții, acum ajung acolo. Dar nu dăm numele, dar unul e legat și de a Pământului, deci. Adică sunt da, câteva. Cred probleme, că puteți să spuneți da. că Vlad Alexandrescu nu e un excelent tip Nu, am nimic cu el. Uite, sunt nu el nu și una, e una, alta, e ce... eu, eu vorbesc de la modul general, lui... de-aia nici n-am vrut să dau nume. deci. Care au votat există și fata aia care a fost consiliera domnului Bort, deci încă dată, cu trei consilii de administrație. că... Băzgan, Da? Băzga, nu știu cum o cheamă, da? Trei consilii de administrație. În trei luni de zile a ajuns din secretară să dea sfaturi la tarom și la nu știu da, unde. Adică da. sunt câteva lucruri sunt câteva lucruri care vor atârna greu. În timp ce sunt de acord cu ce spune și Deci doamna Cozet de la Iași, mi-a plăcut și mie. Am văzut-o la Deniz Rifai într-o... V-au plăcut ideile dânsă? Un... Nu numai ideile, experiență, tot ce a spus. Adică E o femeie care se vede că, da, avea școală, venea din America, -a, da. deci asta e. Cei care au votat USR-ul uh, n-au votat bine, -a -a în această deci... logică în care încercăm noi să descoperim pe ce parte europeană se va duce partidul, ce doctrină, ce definire în spațiu. Nu, nu, lumea n-a votat și nu va vota în viitorul usr pentru astfel de argumente. Deci... Au votat pentru... Da, Domnul Ciocăzani, da. iertați mă da dar să o duc până la capăt e, ideea asta. Deci pe mine deci din punctul meu de vedere lor le trebuie un lider, da. Mult mai puternic, mult mai percutant decât Nicușor Dan. Da? Vă spun clar, adică punctul meu de vedere. Ce a făcut la București? le a făcut foarte multe din punctul mă rog. meu de vedere. <coughs> da? 20 ceva% la sută, sau Au fost ajutați la București? Au fost ajutați și asta ar fi Situiația bine să spunem seri. și -o De cine? Nu contează. Da? Dar vă spun că idee. Deci au fost ajutați, au fost sprijiniți. Dar cine i-a sprijinit? În afară de realitatea jocului de putere? Generația, și tânără, generația tânără care a venit și a spus nu mă interesează ce orientare politică are să vină nou, să vină tânăr. Să... Deci încă o dată, felul în care au intrat jos pălăria, ai felicit, bravo lor, da? Dar de acum înainte e cu totul altceva aștept altceva de la ei. Haideți să mergem în continuare. Vă rog, domnul Ciocăzanu, dar să vedem și următorul nu, județ. Vă nu rog. vreau să-l contrazic. Păi, de ce nu? E eu o rotundă, chiar dacă eu, îi spartă. Foare eu eu încerc, încerc să îmi găsesc mie explicații pentru felul în care au votat oamenii cu USR-ul și pentru felul în care vor vota cu USR-ul. Uh -huh. Și eu cred că logica uh, votului pro-USR n-are legătură nici cu de ce a venit Ghinea pe ultima sută de metri, unde a fost la Tarom, nu știu care nou membru USR. Cred că acolo oamenii judecă mult mai simplu și mai direct. Dom'le, USR-ul e un partid care a pornit pe ideea că aduce în interior oameni care n-au făcut politică. Dar au făcut. Și nu i-a adus... <coughs> nu. Păi... Nu, ce politică da. au făcut? Domnul ne-am să vă dat mai devreme. Și, și nu i-a adus pe criteriul lui Dan Diaconescu pe PDD. Circ televizat de pe stradă adunați de la alte partide, trasei și așa mai departe. I-a dus din potrivă niște idei foarte clare. Anticorupția, de care uh, tot uh, încerca să se lege de pildă pnl ul Nu. Cred că a fost câștigată de către USR și mulți au votat cu USR-ul tocmai pentru aceste idei anticorupție. Valoarea. Oamenii sunt de general, oamenii cu cariere. Sunt oameni serioși și cu cușor, da? Păi, de și mare, stai și te întreb de ce la cariera aia și-a lăsat o carieră reușită, da? Ca să vin aici pe 2 lei. Pentru că-ți pasă de țară. Bravo! Da. Există Trebuie și acest. Un Ai, las, nu. Asta, nu, asta nu cred. Manuel Costescu dovedească? a venit exact pentru asta. De ce e un, un om care avea venituri. De... Manuel Costescu. Da, Manuel Costescu la avea zi. venituri. Bine, are și o familie. Da. Care Îmi place. Și dacă din place. Civil, Eu, da, pleacă la studii în Statele Unite, în Marea Britanie, în Germania, un om care vorbește cinci limbi străine, care scrie în cinci limbi străine, care a făcut liceul Bruchental. Și o plăcere să-l ascult, omul la Londra salariat câștiga anual 240.000 de lire, soția dintr-o familie foarte ok englezoică, el dintr-o familie care nu uh, au problema zilei de mâine la Sibiu, dar omul a zis așa, câștig banii a lucrat 6 ani de zile pe acea sumă, și a zis, nu, domnule, vreau să mă implic și în... Bun, dacă arăt un confort financiar... No, o plăcere, okay, dacă luați un interviu, verzi, mâine, un... E foarte e bine, dați-mi voi și foarte multe mai să mai prelungesc, prelungesc discuția. discuția. Aici, o secundă. Dacă ne... Haideți să ne gândim ce a însemnat, ce așteptăm, ce, a, ce așteptări așteptarea electoratul de la USR, de la USB, uh, USR, da... Cum, cum a apărut acest partid? Ca un partid antisistemic, se spunea, da? da care să polarizeze, le fac voturile nemulțumiților de 100%. partidele care au existat până acum și au funcționat, în special de Partidul Social-Democrat. Și noi ce rezultat avem? 45% PSD și 9% USR. Reculul este la PNL Reculul no, no. de la de PNL, de PNL au, a avut PSD-ul și-a conservat cele 3,2 milioane de voturi da. Bazinul tradițional o, și De ce nu s-a întâmplat nimic acolo De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nimeni nu a reușit să creeze emoția Nici Dacia Ancioloși, nici PNL Emoția în sensul să meargă la oamenii la vot Să motiveze Păi da, emoția s-a dus la PSD La PNL, PSD și-a conservat electoratul da, 3,2 milioane. Puțin. Dacă? Și -a puțin. mai mult. Cât? Deci nu, domnule, nu a s a nimic. Prezența a fost ridicol de mică. A câștigat ,2 2 band, milioane. 7,2 milioane. Gândiți-vă că la regiile prezidențiale au fost 11,7 da. milioane. Asta ne spune că PSD un electorat disciplinat care merge captiv, adică este un partid rău. funcțional. Pe și ce Nu, nu, nu, nu e o nouătate. Dar uh, partidul da. nou înființat, USR, Bun. vine și rupe, de fapt, din, din felia politică, din a felia din politică PNL. Politică a PNL. Păi, da, pentru că clar. PNL nu pentru a venit că... domn profesor cu clară. Păi da, pentru, că... clar, pentru că. că, o să că... că... Să pentru trebuie că. Pentru că. Pentru că. Pentru mai Pentru mai Pentru că. Pentru că. Vechea dreptă în România. Dar nu e asta, a până, partidului dar... național liberal în, în cazul de față. Eu criza politicului în România. Ş... Pentru că, do eu, pentru că, eu, că pe domnul -Bogdan a introdus. Pentru că avem un pilon care funcționează foarte bine. No, domnul Area Bogdan a introdus excepțional discuția Ei, domnul... din seara asta și vreau să revin la imaginea. Aia. Imaginea grotelor, pesediste. A baronilor, atenție, nu mai puțin, important lucru ăsta, a baronilor care dictează votul din Trologica Fricii. Sunt oameni care se încolonează la vot în Vedeți Giurgiu. Că acum mai decât de la uratul uratul lui urbanu... Vor veni peste Dragnea. Adică Dragnea va reuși să-i țină la, la gardul civilizației sau va lăsa cei 80 baroni care au adus scorul și Uitați-vă, între 59 da. și 80%. Da, ce putere vor avea? Vor avea ce? puterea care o aveau pe mandatul lui Mircea Joane, în care veneau, dădeau cu pumnul masă și impuneau oamenii în. în com, sau pe mandatul pedeliștilor de tip Pinalti sau Florin Popescu, mandatul lui Boc, sau, sau acești uh, baronei Grotelor, de tip mitică Buzatu, sunt în momentul ăsta la marginea. Partidului Social-Democrat și nu vor avea posibilitatea da. să-și impună stilul politici. Da. 15 e, pe secunde, da, doar da, Deci, pe, pe subiectul ăsta, cel mai important este să vedem diferența de paradigmă. După părerea mea, PSD-ul funcționează în mod feudal. Nu este o chestiune de jignire aici. Este de analiză fenomenologică, dacă vreți. Deci, raportul stăpân-sclav <laughs> Așa funcționează. Baronia, da, așa funcționează. Nu puțin. Domnul Bublă, dați-mi voie. România, e normal ce Nu, domnul nu este o analiză a electoratului, ci a structurilor de putere din interiorul PSD-ului. Nu, nu, nu, dați-mi voie să spun ce părere am eu. PSD-ul, din punctul meu de vedere, PSD-ul a reinventat funcția de prim secretar de partid, transformând-o în funcție de baron. Vă place, nu vă place? Este un pur nu adevăr. Îmi place, Instituțional, PSD -ul, de PSD -ul, nu îmi PSD-ul moștenește structurile Partidului Comunist. Iar Partidul Comunist Român este un partid care a transformat România dintr-un popor, într-o populație și a introdus frica sclavului sufletul româniei și asta, asta exact mea. Mea. Nu, asta e analiza a de mea. Deci baronii știu să țină oamenii în frică. Am o revelație și vreau să o împărtășesc voi. Înțelegeți și văd cum se colorează harta asta în roșu. domnule, domnul Dragnea, știți că a fost a deveni celebru de de când a avut un proiect de federalizare, de federalizare a României, de regionalizare. Domnule, gata, E ieșit regionalizarea. Avem o hartă roșie și avem așa, avem Telormanul de Est, Telormanul de Nord, Telormanul de Sud și Telormanul de Vest. Și în centru îi avem pe Liberi și pe Ungru Vlași, care au rămas acolo. Și gata, avem e cinci, regiuni, munți. Avem cinci regiuni, avem Telormanul de Nord, Sud, de Vest și în centru sunt Asta adevărul este păi că imaginea noului Liviu Dragnea, noului lider PSD, este contrară complet imaginii acestor indivizi de tip Mitică, Buzatu, Paul așa Stănescu... Ăștia erau, erau gașca lui Ponta. Dacă da, domnul da, Dragnea reușește... Întrebarea e cât de puternici vor fi ăștia din punerea guvernă. Cel mai greu pentru, care, mai puternic mai pentru Dragnea, mai dragnea acum revedere. e războiul intestin. Pentru că am văzut, eu ți-am trimis și ai văzut cei doi hamster care se bucurau că nu vor mai pierde niciodată alegerile <laughs> Ghiță și cu regele Flot. <laughs> ei, ei bine, Dragnea nu se poate curca pe ureche pentru că, hai să zicem, activul Ponta e în continuare pentru că el nu are un interes național românești și nici măcar un electoral. Întâlnirile cu Lavrov, toată, toată politica adusă de Ponta că noi nu avem nevoie de 2% pentru NATO, că România ar trebui să se împrietenească cu Rusia și cu Turcia, că Europa e o chestiune de suetă. Asta este retorica domnului Victor Violet Ponta. Domnul Dragnea s-a declarat un euroatlantist. Și atunci dacă Dysu dorește să rămână consecvent unor principii democratice euro-atlantice, trebuie neapărat să scape, dar repede, de pelagră, Adică de Victor Trădător. Dar paradigma Ponta. euro Dacă în politică nu înseamnă, înseamnă că joacă la să zi, zi, înțelegi că tu, ca politician, trebuie să slujești cetățeanul. De asta usr cu asta închei bucla. De asta USR-ul a câștigat. Fiindcă a vorbit despre cetățean. Ați auzit pe Nicușor, da? A, câștiga a, a câștigat nimic. A câștiga nu a a voturile -a a câștiga -a musul, a câștiga pierdute a de PNL. Uh fiindcă ei vorbesc despre cetățean, cetățenia activă, implicare, transparență, slujire. Asta nu mai face de mult. sondajul ăla cu 19% cu o săptămână în urmă. Dar e altceva care nu s-a spus. Că ei au zis că 19% au zis la de 55%. Dacă îmi dați voie o rețetă. E o precizare esențială care... Nu, la 55. Așa cum la rezultatele au zis la, până în 40 toată lumea a căzut de acord că prezența, că US, PSD deci va lua rare, 45 da. la USR, o eu precizare cred, iertați eu spun ca să termin eu cred că e un partid de viitor cu amendamentele care, USR, USR, un partid da. de viitor în locul PNL nu, asta da, eu n-am spus da. asta dar, da. ce ceea ce înseamnă? dar ceea ce înseamnă ce este un posibil. partid care a mizat pe antisistem și care face parte din sistem acum mai mult ca niciodată Absolut. și dacă nu își va asuma această parte din sistemul dorița de a-l de a-l schimba, ăsta e riscul. Reforma, colegi, schimba, asta e riscul. E Va merge a... spre un mare e eșec. Asta, bă, deci e, e parte din sistem, e un pasient fi jucător. Da? Ați japonez, foarte mică. Vom discuția. În nu trebuie a să a faci a bine, ce faci pe că 13 Deci trebuie să joace. Haideți să mergem. Bucureștiul, comentarii pe București, 39% PSD, USR, 24%. Deci atenție, în FIEF-ul Doamnei Firea, este prima oară când PSD-ul nu face cu 4%. Face cu trei. Deci Gabriela Firea este pierz... marea pierzătoare a PSD-ului. Să nu mai au fă doamna e care vrea să fie primul frumos... ministru sau să fie o mare figură politică no. pentru că a obținut cel mai slab scor la psd Domnul tu. eu vă spun e ceva. Vă fac o dezvăluire. Da. Deocamdată, noi am fost ocupați cu soții să vedem ce a făcut domnul Cioloș, să vedem campania, să urmărim programul domnului Dragnea, să urmărim ofertele. Nu vom ocupa. Doamne, vom domne, vom doamne. Doamne, domnilor de la PNL, să vedem ce face usr ce face pr ce face Alianța... Am fost ocupați. De mâine ne De ocupa șase luni de, de zile, trebuie. doamna Firea a venit la putere. N-a făcut nimic pentru București. Nimic. Zero. Ba am mai făcut câteva lucruri nasoale, ei. de exemplu, și a adus niște prietene cu 500 de euro pe noapte în Izrael. Noi, n-am avut pe să ne ocupăm de, de doamna Firea și de lipsa ei de activitate la București. Abia începem, că am fost ocupați. Se numește și guvernul. Vom vedea cine e la guvern. Vă începe că, guvernarea, guvernare. foarte puțin, obrazică, cu... de de nu trebuie să ne spună domnii cu și cu oi care sunt aproape de cetățenii ce, ce ai face tu, acolo no, că, că nu au fost de cu, noi noi dacă stau eu după politicieni... Cea mai mare pierdere la București, în opinia mea, este pierderea lui Tudor Paleolog. Era un om deștept, inteligent, educat, a fie corect, care a luat -a cele mai multe voturi, le-a luat independentul Paleolog. Cea mai multe voturi. este la București. Este la PNL Tucur, dacă permiteți Da, este de trei ore Să că avem un sistem politic între ori. PNL la 13%, 12%... Un scurt comentariu fac. Dacă uităm la acea imagine pe care a dat București, da? primul PSD, 2 USR, 3 bine vedem viitorul politic al acestei țări la alegerile următoare. Da, <gără> și PMP 9% se totuși, PMP peste deci că păi da, da, da. pe 8%. avut doi actori cu notoritate mare pe listele PMP-ului. A avut pe Traian Băsescu și pe Robert Turcescu, adică e scorul e firesc aici. Da, dar da, Robert era. la Constanța, a avut cu Steriu, Valisteriu. Da, Eugen Tomac a avut întotdeauna un profil de basarabean unionist și cred că e o figură la sectorul 1, adică a avut o notorietate tot da. în București. Da, iarăși o imagine a omului din zona agriculturii, chiar dacă la București, bun specialist în... Mă întristează în că a intrat Băsescu după 10 ani de chinuit România în Parlament, dar mă bucur enorm că domnul Cristian Diaconescu și Parlamentul avea nevoie de... Un, Băi, un număr foarte mare de voturi. Și a de domnul Tomac, îmi pare bine Pitești, și felicit, Pitești, Pitești, de voturi, e un număr s -a, s -a foarte mare Și de eu aplaud că a intrat Cristian, Cristian Diaconescu. Dar... Spuneți-mi noi, comentariul, nu aveți nimic de spus, doi, domn profesor. Am spus! Lați-mi ne-a dată rindpre doiul, poate ne spune. Săracul el a fost dat după, el n-a fost știți. aici. El a fost la Călărași și în 13. La Călărași Au avut primările, Generală și până acum jumătate de ani. E unul mai mare acum. Și au avut două primărie sau câte au avut? Primăria 1, sigur, au avut-o cu toate. Unul? Și șase. E în cap. Asta mă raportam. Deci deci Iar șefii de la PNL București deci Iar deci. Ia da, președintele da, da. PNL... pnl, PNL a spus acum mai puțin decât pe, pe, pe, pe, pe, pe pnl din 2012 în București. Din punctul meu de vedere, pnl are două variante. Fie merge pe varianta veche. A baronii lor săi, să spunem așa, da? tot folosim pe răuși de baronii. pnl bineînțeles. bineînțeles, da. Și atunci e clar că are un scor. Pe care l-am văzut în județele unde PNL-ul stă bine, de pildă, la Ilfa. Am văzut mai devreme rezultate foarte bune bun. pentru, mă rog, în raport cu ce a fost media pe țară. Asta, deci vor merge pe și a, a terminat cu orice discuție anticorupție, integritate, nu știu ce, nu știu ce, sau pur și simplu folosește această întâmplare nefericită pentru a se reclădi pe acest discurs. Următorul județ, vă rog. Da, foarte Nu, nu, aici e o discuție. Nu știu, n am înțeles ce vrea să spună Laurențiu. Dacă renunță la oamenii vechi, spuneai, nu știu de și, de exemplu, Ilfovului. Păi la Ilfov este un primar de patru mandate. E un om vechi. Înțelegem greșit lucrul asta. Am văzut în politică. Numai să vină oamenii noi. Adică cei care au făcut politică până acut toți se aruncați la Emil Boc, N-aveau nicio șansă a, la Cluj, exact Alintice, toți sunt vechi exact, în politica. Dar, dar sunt de acord Alintice, cu Laurentiu... Sunt, sunt, exact sunt de acord cu Laurentiu Ciocazeanu că acum este șansa a PNL-ului să facă ceva sau riscul să moară de tot. Sau deci, în, se în aceste sinucidă. zile... Spuneți care șansă, că spune pe burpieră. Foarte vor aluca Turcan, iar Vasile Blagă îl vea pe Ilie Bolojan și mâine va fi o șansă cu multe de Scenarul PNL-ului Mărbit. Da, vorbim de PNL-ului, cum să... Pentru că nu avem niciun leadership astăzi da. în PNL. Vreau doar să fac o singură observație. Acum 4 ani, dacă țineți minte, ARD-ul avea la București scoruri duble. Adică PDL. Da, PDL-ul a luat și câteva alte formații. Da, da, a luat 20 plus, 23. Toader, toader paleologul care a fost dat afară din PNL. Data afară, anul acesta. Nu, asigur, a fost o greșeală, dar a luat acum, peste 20%, nu e totuși nici E un el să vedem. Ea a fost o greșeală că l-au dat afară. Nu bine, trebuiau să-l dea cine afară. Se chiar dacă aveau opinii diferite. Nu, dar da, acum cumpară. nici bă, și eu simpatizez pe bă, paleologul, dar nu putem să spunem că acum, fără paleologul sau cu paleologul, PNL-ul ajunge la 30% cu paleologul. Deci nu este un Aveau contribuie. Da, aveau dar în plus. Dar cel puțin să vom vorbi atât pe PNL sau pe lângă în, PNL sau de pare. ce. P discuția acum cu PNL este într adevăr foarte serioasă, că până își face structura USR-ul, până se lămurește dacă în, un partid cuci. de conjunctură nu e, până o să se vadă taberele din USR <laughs> care cum o să se da, înțeleagă, atunci avem nevoie de un PNL puternic. PNL exact. care are structură, are tradiție, e un brand. Sigur că putem să spunem că e are conținut, nu e o formă fără conținut în multe din Județe, da? sau poate la București. Dar asta nu înseamnă că dacă își revine cineva din partidul acela și profită Întrebarea de. Cineva trebuie să nu Nu, da rămâne, mă rog, da. Județele, vreau o da da, da, da, da, da, O să vină borza da, da, de la... Dați-mi da, Mureș. O o o mureș, o o mureș, <laughs> mureș <laughs> Dorin Florea, înfrângere categorică, primardă, Mureș, sigura candidat din partea Alianței pentru Mureș, dar a fost înfrânt. Acolo au renunțat la cel mai bun senator pe care l-aveau, la, la, la fostul prefect. Marius, îmi scapă numele, dar foarte bun, era uh, senat a în Comisia de Mediu. A plecat la alte. A plecat la Dar foarte bun om. Uite, și-a și obținut Alde, sper să intre în e, Parlament. Extrem de bun. Exact Un uh, ideea asta. Prefect Ce de se întâmplă cu PNL dacă ne preocupă soarta uh, acestui partid? Dacă oameni ca, ca Dorin Florea... Marius Dacă oameni ca Dorin Florea... George Scripcaru la Brașov Vasile Blaga, Ludovic Orban oameni care au plecat din PNL urmarea declarației de intenție de integritate în partida dacă acești oameni ar fi rămas și ar fi continuat să joace pentru PNL așa cum au făcut-o până acum ce scor ar fi la până ul mare, în raport cu cel de astăzi? Mai mare sau mai mic? Pauză publicitară și îmi răspundeți dumneavoastră după Continuați, dacă vreți, lăsăm emisiunea. Ne-am întors să <laughs> suntem în direct alături de invitații mei și ai dumneavoastră. Haideți să continuăm cu prezentarea județelor. După Mureș, haideți mai departe și situația din PNL, una explozivă. Senat neamț, uite, 19,8%, PMP, USR, 5%, uh, un, un, un lider foarte bun la USR -a, acolo, PNL, 20%. PSD 54% al de 5,2, al de foarte constant al de în da, pe teritoriul Este Dar o distribuție constantă de aceea a și reușit să intre vechile structuri ale PNL-ului da, vechi. Da, da, dar, da. da, da. da Atenție aici PSD-ul. În fiefulul Pinalti, Ionel, Ionel Arsene sunt lideri noi despre care nu poți mai spui că sunt baroni. Nu, spus. Dar corect, corect, corect, corect. Corect, corect. nu, nu. Apropo de, sunt câțiva, șapte, no, da. opt au rămas din vechile structuri. Restul nu, sunt, noi, da, sunt fețe este noi. se decontează aici și corupția? Asta e o mare întrebare. A, amintirea sau discuțiile despre DNA și despre Pinaliti și despre amintirea aceea a perioadei portocalii în care se drenau resurse importante ale țării când se tăiau salarii, e oare decontată de aceste rezultate? E oare fost... da, de fapt independență Din punct de vedere Mai să continuăm discuția începută pe. axa noi, Oana Mihai Neamțură mai devreme, legată de PNL. Pentru că mi se pare că în momentul de față așa trebuie privite lucrurile de la PNL. N-am vorbit nici cu doamna Goriu, nici cu Blaga, nici cu nimeni de acolo, dar dacă aș fi acolo așa aș încerca să privesc. Adică... Tu ce, ce alegi ca partid care ai crescut până acum exact pe structuri. Am zis baroni pentru că am plecat de la termenul de barone ai PSD-ului și, sigur. până la urmă, ei au obținut scoruri foarte bune atunci când și-au văzut de oamenii lor și de structurile lor. Cu blaga, ăsta care acum a plecat pentru că a avut, a avut dosarul cu, cu șpaga, mă rog. A, a, a revisa, nu domnul Corba, care nu, la fel. Instinte corecte, I da, democratic, C -c -c -c -c -c în virtutea acestui nou principiu declarat de PNL așa peste noapte al integrității care e legitim dacă asta și-asumă. Dar dacă își asumă asta, am văzut cu ce rezultate. Din punctul meu de vedere, și dacă era Orban, și dacă era Braga, și dacă erau Florea, și dacă erau uh, Scripca, și -așa. Partidul avea astăzi un scor mult mai bun. Eu nu spun că așa trebuia să se întâmple la PNL și să renunțe complet la ideea de de curățenie și de integritate. Dar nu, asta a fost problema, că au vrut să nu fie corupție. Eu nu cred că asta a fost problema. Problema vine din trecut, nu e de ieri, de astăzi. E un fel de a conduce un partid nefericit din punctul meu de vedere. Cred că un partid politic ar trebui să fie condus democratic. Aș vrea să știu dacă vă mai amintiți celebrele liste. Dacă un președinte de partid vine și își impune lista în partid și nu e concurență, nu e democrație, dar tu vrei să exporți asta când ajungi la guvernare, dar tu, chit că partidul e o organizație privată și pui pe cine vrei tu și îți faci alegeri cum vrei tu, dar trebuie să fie democratice. Și păi aici avem numai interimar pe funcții de luni de zile sau de ani de zile, de pe lui Clina Antonescu, pe care toată lumea l-a plăcut. Crina Antonescu, vă amintiți când venea și spunea, dacă nu votați cu lista mea, demisionez. Păi, să mă iertați, ar trebui să vedem ce vrea pnl -ul. Nu mă interesează că e baron imediat că e baron, că nu e baron. Dom'le, <tus> la firul ierbii, l-ați văzut pe tram și pe Hillary umblând prin toată America să, la alegerile ziunez, rup, preliminare. Să Hai să vedem Corect. dacă pnl vrea cu adevărat să revină și să facă ceva, să facă alegeri democratice în partid, să poate că în afară de acești oameni pe care tot îi vedem noi, aceiași oameni pe care vedem aceleași figuri. De exemplu, de Mihai zile, Voicu, Ce se... recomandă comandă Asta... pe Mișu Voicu, exact. să fie mare. Știți că, că e reprezentant acești... al diasporei nouul parlament, afară da? de Acești Știți, oameni da? eu sunt convinsă că mai sunt oameni buni în partidul ăsta și că mare resursă umană, dar noi nu i cunoaștem. Domnul da. de la Ilfov, primarul care e de patru mandate, tatăl lui da. Daniel da. Da. sau altul de care spuneai Eu cred că PNL-ul dacă își face psihanaliza și să să-și facă, ar porni de la o analiză comparativă. În uh, varianta USL, PNL lângă PSD a crescut de la 20% la un 32-33%, pentru că electoratul de atunci vrea să-l amendeze pe Traian Băsescu. Și atunci PNL-ul a avut șansa să crească electoral lângă PSD, iar iată că lângă PDL, nici PDL-ul nici PNL-ul PD au crescut, ce au coborât amândouă, ceea ce înseamnă că nici electoratul tradițional al PDL-ului n-a îngurgitat prea bine și prea lezne asocierea asta cu pnl dar nici electoratul PNL-ului n-a putut suporta uh, balonul de oxigen pe care PNL-ul i-a oferit după 10 ani aproape de guvernare proastă PDL-ului. Și atunci, hai să dacă PNL-ul ăsta vrea să se salveze, primul lucru din punctul meu de vedere trebuie să facă disjungerea de PDL. Nici pdl nu s-au asumat lângă PNL, nici PNL-ul lângă PSD. Și atunci, PNL-ul astăzi are șansa să se rupă domnul. Aia vrea no. să rupă PDL Da, să o rupă, pentru că așa e corect, să nu mai minte electoratul. Și pentru că acolo, partidul ăsta, de au fost două partide. De asta electoratul i-a amendat pe amândoi, Fo pentru că ei n-au putut să ofere o platformă coerentă, comună Merdeți și mai credibilă în la, la 68% PSD, Și atunci 67%. eu cred așa, cred sincer. că Comentăm pdl are șansa să se ducă înapoi la Traian Băsescu, la PMP și să-și facă o construcție ah, pe de și ce mai rămâne din PNL-ul tradițional să se mute lângă USR și să facă o formațiune de dreapta pe munte. Apoi deci... asta soluția. e soluția, Împreună o cu domnul fuziune, tălicean, ce... un, O să un sânger probababil Terneceanu care tot de acolo vine. Dar eu vreau, vreau să la asta, să vedem. Mergeți puțin la Olt, adică comentarii scurte. Din când în văd că vă place PNL-e normal și mie, dar vom comenta după ce terminăm județele. Olt-ul, da, la Olt, Paul cu 67% soția pe listă, fratele pe listă, e totul perfect. La But, și nu și e niciun feudalism, așa e. <laughs> Nu e niciun feudalism, e cetățenie Democratic. E civile. PMP, haideți să mergeți la Prahova, e foarte interesant. Teodor Meleșcanu, mandat plin, a luat primul mandat înaintea lui Tăricianu, 10% alde la Prahova, cu Teodor Meleșcanu primul pe lista la Senat. Cea mai bună performanță. Da, da, cea mai bună performanță lor, -a mandat, prostia, uh, cei de la PNL uh, să-l afară pe primarul proieștului, pe domnul Folosirici, care a trecut la... Aldeș da, și a Alde. Așa este. 880, adică 9%, mare scor, PMP 6, PRU 4,5. Mi se pare o frângere mare pentru Ghiță. Da, se spera, Ghița spera să obțină un 15-20% acolo. A obținut Așa. doar 4,5%. Ghiță de 4 ,4. 15 și 20 de da, ani, 15-20% niciună. <laughs> PNL 23. Eu uh, aș relua dacă se poate despre PNL. Imediat, da, hai să terminăm da. județele. Hai okay. mai departe, repede. Următorul, ce avem? Sălaj. Sălaj, 30% PSD, 27% PSD. Sălajul PNL. domnului Ciolăș. Sălajul domnului Ciolăș. Al da. domnului, domnului, domnului Bode. Bode. Structura. Domnului Structura. Bode. O, dar ziceam de pericei. La a domnul a USR USR premier în, sunt în sat PSD. a luat bătaie de la un sport PSD-ul. I-a bătut PSD-ul de a rupt. Unde? În sat, la Pericei. La Pericei? <laughs> Mergem mai departe. Da, dar are de toate o restă. PNL, PSD, PSD. Sălajul domnului Uh, Senat, Satul Mare. Domne aici pe ul a avut un candidat foarte bun, pe Andreea Paul. Uh, L-au au dat afară și au băgat unul de la PPDD care a fost mandat la... De ce vă tot așa lung, domnul uh, Sunt da. de acord cu mine? Nu, nu, nu, era o candidat. intonație ciudată. Păi <laughs> aveți bă, cu intonațiile da, mele. Da. Foarte atent la de, de și mie o mi se pare că are, are uh, în chestiuni economice are o, o viziune foarte clară și... Uh, de Față Aici de mulți alți psd pe de Da, mm. Da, da, da, care afară poate vizibilă de vocală și în sensul... În sensul bun al votului, și vizibilă și vocală. Probabil este că a fost dat de deopată. PSD 30%, PNL 15%, PSD acolo scuturat bine, cu tremurat de scandal de corupție, Mircea Govor. USR 3%, al de 5,20%. Candidații de la Alde, cred că sunt de nu e fostul ministru ziai. Si, uh, și laghi. Oaș era de doamna Voștei și când era membru al dreapta lui Boc și tăia salariile și nu, nu zicea place, nimic. Nu îmi place, acum, acum când am vorbește înțeles, foarte da, e clar de patru. De atunci când zicea că e bine să taie uh, salariile. Atunci dacă așa P trebuie să nu mai vorbim cu 70% din liderii da, PNL, pentru că ei ai aiamnistiat un om, amnistiează și pe. Păi nu, alții. dar ce vei să nu mai vorbesc cu nimeni nu, din PNL? Nu a zis nimeni asta, am zis să fi corectă. Nu mă pot să-l tradesc pe pe faptul să l-amnistiat și pe domnul Traian Băsescu, asta dosit. Mai departe senator de București, no? acum... Nu-i corect, no. așa? Sibiu, rezultat foarte bun, da, PNL, Luca Turcan, uh, organizația Gheorghe de... Roman, domnul Media și Claus Iohannis, de... 3, 40%, PSD 28%, USR un scor foarte mare, uh, 14%, PMP 4, Alde 4. Aici, aici a avut o defecțiune PSD-ul. Domnul Cindrea a fost dat afară de pe liste de domnul Dragnea și n-a mai tras sistemul acolo adică este un, un, un exemplu de, de cum să nu strici mecanismul deja încetățenit. consilierii decid. Pei tu ai auzit ce... Dar de Aia... consilierii decid vor date ceva da, da, în asta. A... A... a fost întrebată dacă e o idee bună și dacă așa trebuie făcut. sigur o decizie bună, o idee, o decizie, să zic da. da, una una una alta. Am văzut o pe cazul Rompetrol unde s-a bătut împotriva guvernului Ponta alături de Deci ea, Bode s au bătut extraordinar pe subiectul Rompetrol. Sigur că da. Pe nu-ți place, ție nicio femeie nu-i place, așa ceva n-ai văzut. Ea e mai fericită când suntem noi aici toți, așa, nu uite ce, uite la ea, ea e fericită cu asta. noi. Vreau nu să vă ridic mingea la fileu. Te rog. Cu noi îi place. Mingea la fileu. suntem la Sibiu. Că suntem... poate le întrebă domnul Ghiță de ce nu-mi place doamna boș. Dar nu vreau să intru în această. Ia zi, discuție. ia zi, ia zi. Nu vreau să intru în această. Păi discuție. da de ce? Ai de rare să te. Păi da noi noi. Să leți să nu să dar să puti. dar să Să, Sibir, dar să, -a să a te termini dar să puti. Să să de Să te dar să Să dar Claus Iorohanis a renunțat să fie locomotivă sau n-a vrut să fie locomotivă în multe alte zone. Și întrebarea este, își va asuma sau nu din această seară un rol în reconstrucția PNL-ului sau în nu. reconstrucția dreptei. E o Domnul mare să vedem poziția de mâine, când va comenta rezultatele alegerilor. Și dați-mi voi să mai adaug un lucru. Nu, și Și, nu, știu. și, nu va și prima, prima reacție a domnului președinte vis-a-vis -vis de această majoritate, care este 49, nu 50, da? Lipsesc o parlamentară. Va merge pe prima variantă din Constituție? Adică va spune, da, domnule, e majoritate și atunci accept? Sau va merge pe a doua? Va fi? Apropo de ce spuneam în prima a, a oră, de acel păi, de -o moment decisiv cu mingea medicinală. da? Aici e, corect, e victorie sau e înfrângere în în în pentru zi. domnul da, Flutur? Cum o considerați? Eu zic că e victorie. Au scos un scor peste medie. Cât? Păi domnul Flutur. Nu cred că nu văd de aici. E peste 28. E peste mult peste medie. La ce obținut în vară e înfrângere. Față de vară, dar da. la vara în diferență mare față de da. alte alegeri... Semn că atunci la... când nu tragi pentru tine... Când... A tras pentru el, la ei, candidat da, la pe primul loc, de loc de la Senat. A chiar dacă era și președintele Constituției. Acum la parlamentare, fie da, da, da, da. FIEF-urile astea a luat mult mai, mult mai puține voturi în raport cu cele alte alegeri. În comparație cu localele. În, absolut, există traf, și o explicație absolut, pentru traf, care primarii da. de la PNL nu au tras. Pentru că majoritatea dintre ei sunt urmăriți de către DNA. Trebuie să înțelegem că există o teamă și rândul liderilor PNL-PDL de justiție. Și atunci ei au preferat să cadă la un fel de pace, la un fel de blat, să nu aibă niciun fel de acțiune politică acum la legile astea, sperând că PSD-ul va merge până la capăt pe subminarea autorității. Dragă o Teodorescu, dacă cumva te acești oamen dacă cumva oameni au simțit că un an de zile cu un uh, guvern tehnocrat, ei, ca oameni politici, fie primari, fie și uh, parlamentari, au simțit că mai așteaptă încă patru ani cu un guvern cioloș 2.0, în care să nu fie la bucate. Când DNA-ul a ridicat pe Vasile Blaga, toți liderii marcanței PDL-ului au înțeles au că soarta lor este pecetluită pentru că nu o să-i protejeze nimeni. Pentru că președintele Klaus Iohannis, spre deosebire de alți președinți, sau spre deosebire de președintele Băsescu, chiar nu s-a implicat în actul de justiție. N-a făcut nici dosare la comandă și nici n-a salvat politicienii. Și atunci a, a, activul PDL și-a dat seama că nu are un suporter în Iohannis. Și atunci au preferat să meargă pe o variantă mai sigură pentru ei. Dar s-ar putea, ca domnul Dragnea, dacă este un actor politic principal, să nu împieteze lupta împotriva corupției și atunci ar rămâne un lider poate istoric. Deci implicit au contribuit la victoria PSD, spune. Da, eu In cred că era mai confortabil cu speranța că PSD-ul va trage totuși să nu intre va chiar cu toții la cușcărie decât da. să meargă pe mâna lui Iohannis care clar a zis lupta pentru uh, pe da, primenirea sistemului e cea mai importantă. Înculparea lui Blaga cu două săptămâni înainte sau trei înainte de campania. Ia a a demoralizat a fost... pe toți. Teleoman, pe 26 O lovitură, clar. Da, e o dovadă că justiția independentă. Haideți să vedem ultimul județ, ultimele două, haideți. Să trecem la... Pentru care n-au tras primarii. Să ne uităm cum au fost făcute listele. Rarici Bogdan, tu date dat exemplu ieri. Când au fost teleportați candidați în anumite județe, oamenii, pur și simplu, nici nu cunoșteau. Deci, cum au fost făcute listele în multe județe? Locul 3 la Cluj, locul 1 la Satu Mare. Cine a făcut da, multe, în da, da. tot timpul de partid era, da, Blaga nu mai era Vasile ba, da. Blaga era și a impus era, oamenii pe bine listă, bine listă bine Și a stat până în ultima clipă să rămână acolo Și a înțeles. rămas A, a fost în la operațiuni bine A fost, a fost, a fost, a fost prezent. prezent Să știți că un studiu arată că în Albania România și Rusia doar există un sistem uh, De vot Prin care cetățenii nu pot alege între candidați Ci trebuie să uh, aleagă toată lista unui partid este o regresie, din punctul meu de vedere, a democrației în România, acest sistem care a funcționat la aceste alegeri. Este o palmă dată celor care ar fi vrut să aleagă și să... Am, am, am avut votul unii nominal. De aici. Sigur, dar faptul că Ăla a fost a rău... fost un regres. Nu nu lista e un regres. Nu, Tot mie mi se pare că lista întărește rolul baronilor și, din nu, păcate, lista despotismul. Despotismul sau chiar Dar mărește responsabilitatea liderului, pentru că un lider nu mai permite să pună pe listă atunci lista mărește responsabilitatea liderului. Democrația e locală sau Partidul Național Liberal. Ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal? Oana deci eu am spus, Partidul Național Liberal, cred că el, într-o situație foarte delicată, la răscruce, văd eu, ar putea să transforme acest moment într-o nouă șansă sau ar putea, am auzit aici, nu vreau să repet că nici nu vreau să mă gândesc la această variantă, să aibă soarta PNCD dacă nu realizează în ce situație este cred, pe de altă parte, că apropo de susținerea pe care o dau eu femeilor, am susținut-o Parina Alina Gorbiu, La începutul mandatului și multă vreme, pentru că era o femeie tânără, deșteaptă din noua generație, nu de politicieni. Când ai părerea doamna Gorghiu? Păi cred că atunci când a început să facă listele sau când a început să-și adune oamenii în jurul ei și când nu a lăsat când în loc să repare ce a fost rău de la Clina Antonescu și anume să fie democrație în unanimitate se votează în, în birou permanent și cei organe de conducere mai au ei, Funționale. aproape cu uh, unanimitate e o înțelegere prealabilă asupra deciziilor acolo oamenii nu mai este un for în care să dezbată, să spună opiniile paleologul nu a fost dat afară pentru că a avut opinii critice um, în partidul și despre partidul și modul de conducere a Partidului Național Liberal. Cred că principala problemă a Partidului Național Liberal și nu e de azi de ieri, este o competiție reală că, apropo de oameni, cum ajung oamenii pe liste sau de liste? Păi aș vrea să nu-i pună cineva cu mâna să spună, suntem prieteni, suntem rude, suntem... O să pecercați. fac alegeri primare. Să fac alegeri primare, pentru care și-o pledez. Să fac alegeri primare și de atunci vin oameni pe care o, o nu... Sunt comisă că și Partidul Național Liberal, chiar dacă noi nu-i vedem, pentru că noi vedem un număr restrâns de oameni. Sunt cam aceeași de ani de zile la televizor sau în funcții. Cred că are o rezervă. Eu cred că part Național Liberal are și o energie și anticorp să reziste la astfel de probleme și de situații delicate, mai ales că eu am scris în 20 de ani despre aripile Partidului Național Liberal și despre împăcările și unificările și de la Dinu Patriciu, de la Aripa Tineră, de la PNL, de la pnl de la Limpopescu Tărician, și Patriciu, extraordinar politician, posibil președinte, unul dintre cei mai buni da, de, partid, o de cadre era atunci. prieten foarte bun cu, nu știu cum se împrietenise, fusese răcole sau ceva, cu Victor Orban Care atunci era cel mai tânăr prim-ministru din, cred că din Europa dar De mă cer, nu Europa Centrală da, și Dar a fondat este, partidul da. Fides Deci exact, nu era student Fidesz, încă Exact, era exact, student? exact da. Și a fost într-o... orientare politică total în po în de felicit Exact am fost să-mi amintesc atunci amici. la Budapesta, într-o vizită la guvernul lui Victor Orban și jumătate din, din cabinet nu era prezent la ședință pentru că își dau examenele, erau încă studenți și merseră la examene, ne-a mirat de ce nu sunt și a zis că nu și-au terminat școala, să la examene. Deci cred, eu cred în Partidul Național Liberal, e un partid istoric, cred că poate să treacă cu bine de, această, de acest hop dacă iau deciziile potrivite. Astăzi n-am văzut, nu par să dea semne că realizează în ce situație sunt parcă, sunt rupt de realitate. Și nu numai Alina Gorgiu sau Vasile Blaga, cei care au condus, și ceilalți. Parcă nu mai înțeleg, sunt într-o realitate a lor, nu mai înțeleg ce vor cetățenii, nu mai înțeleg ce, ce a vrut electoratul, nu, nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg. Nu am înțeles nici de la declarația Alinei Gorgiu, la care eu mă așteptam. Um, și um, mi-am pus multe speranțe în Alina Gorghiu și poate că peste o vreme poate să revină, să-și fi dat în secunda aceea de misie, aș fi apreciat foarte mult sigur că eu nu știu care sunt planurile și proiectele acum a PNL-ului eu sper totul să nu fie un proiect din acesta de a merge în Parlament și a încerca să strângă o majoritate parlamentară, pentru că nu cred că ar fi pe placul electoratului cred că au luat foarte multe decizii proaste Rares Bogdan cele mai mari cred că sunt la începerea listelor, oamenii puși pe liste, care nu sunt oameni veniți din, din ea, firul ierbii, nu? Din partid. Sunt oameni veniți din anumite grupări. Grupări de finanțiști, grupări de pe care partidul nu cred că a primit cu brațele deschise. Modul de a conduce Partidul Național Liberal de ani de zile nu cred că este unul democratic. Și atunci eu aștept de la un partid când așa la guvernare nu să fie ca la parchet, că făceam o emisiune, că nu știu cât erau la parchete interimari prin țară, pe vremea doamnei, nu știu, care mai era atunci, domnul Moraru, ca să-i țină în frâu. Păi dacă și la un partid politic ai interimari în, în toată țara, ca să voteze cum vrei tu, ca să-ți accepte deciziile, nu este în regulă. Și de la, să ajungem la cele mai mici, în comparație cu aceste greșeli, de o strategie greșită de campanie electorală, de o comunicare... Nu deficitară, aproape n-am văzut, n-a existat nici pe rețele de socializare, nici pe absolut nimic, de la faptul că n-am știut care e mesajul pentru ce să merg eu să votez. La PSD l-a fost foarte clar. Cei care au vrut să voteze PSD-ul au știut de ce o fac să crească, să scadă taxe, impozite, să reducă, au, știu de ce. E, dacă întrebai pe un pnl de ce vrei să votezi tu PNL-ul, cred că nu a primit un răspuns din partea conducerii sau din partea membrilor PNL. Au fost 10 mesaje sau 20, fiecare a spus și la a tăiat capul și nu a fost un singur mesaj coerent din venit de la strategi, strategi proști aleși, cu uh, uh, proști, dar scumpe. Sc scump. Deci, uh, o, sunt, cred că sunt multe probleme pe care le are PNL-ul. Aș vrea să mă opresc că mai, poate, mai sunt, au fost identificate și de alții. Și eu spun asta Rares Bogdan uh, și cred că am acest drept să spun care sunt problemele PNL-ului și să critic care, nu, deciziile PNL-ului Pentru că sunt un om care Am plătit scump În decursul carierei mele Jurnalistice pentru faptul că uh, Nu m-am dus uh, După putere Nu m-am dus după cei care uh, Îți dictau ce să spui Și am apărat întotdeauna Atunci când PNL-ul era pus la zi Și se arunca cu pietre în el Am fost printre puțini oameni care a spus Adevărul despre situația în care e PNL-ul De aceasta și am apărat atunci atunci. Chiar Astăzi? dacă această atitudine a mea nu a rămas nepedepsită, nu? Că așa este în România și așa e în presă. Pe care poate vreodată o să ne discutăm. Eu n-am vrut să, să vă vorbesc pe acum și nici nu e momentul să spun acum. Dar tocmai de asta acum vorbesc despre PNL, că mi-am căpătat acest drept de a vorbi despre situația rea în care se află PNL-ul și pentru că eu mi-am pus foarte multe speranțe ca nu, ca noi toți care am vrut să votăm altceva nu PSN, nu PDSR sau nu PSD-ul acesta care pare altfel alu Dragnea. E, PNL-ul, cel puțin în acest an, nu ne-a dat această șansă. Și atunci, asigur că uh, sunt prima care vreau să stric, să spun că trebuie să facă ceva, să salveze PNL-ul, să salveze opoziția. Că vorba domnul Dragnea, la tine ieri în emisiune, nu era preocupat atât de guvernare cât era preocupat de opoziție, fiind foarte îngrijorată, de în opoziție. Da. Dacă Sigur. nu are opoziție. Plin de compasiune. Vă rog, Eu domnul, voi doresc. fi mult mai pragmatic și mult mai rece și mult mai caustic. Cred că PNL-ul nu are nicio șansă din trei motive. Unul, nu există niciun lider autentic al dreptei românești la PNL care să atragă după sine ca o locomotivă emoția. Măcar din ăștia 40% care au votat până acum. Da, păi, din cei 60% care n-au votat. Una la mână, doi la mână. Deși conține în sintagmă conceptul de național. PNL-ul nu numai că n-a profitat de acest lucru, dar să nu uităm că totuși legea Antonescu este legea Elivizării, este legea împotriva intelectualității românești, creștine. Noi n-avem voie să vorbim de Vintilescu, nu avem de, de Vintilă Horia, n-avem voie să vorbim de Miceliade, de Radu Gir din cauza unei legi date de Crin Antonescu și nici Petrețuțea, care este un legionar, n-are nevoie de stradă. N-are voie să aibă Petrețuțea stradă în Timișoara, să ne stâl al neamului românesc. Și atunci când ai sintagma de național și tu ești antinațional, când uh, ai câștigat pentru că ai avut lideri, eu nu, nu mi-a plăcut niciodată Crin Antonescu, dar nu pot să nu-i accept uh, șarmul deosebit și carisma de, de actant politică extraordinară. Nu înseamnă naționala la care vă referiți, mea PNL, Bine, de naționalul a din PNL, uitat de tot. De la de unitatea Practic. națională, că vine din istorie. Da, nu și la interesul național. Da, Și, la interesul da, da, interesul național din 2016, Unitate nu mai este națională. interesul național din 1916. Așa este. Și atunci, acest partid ar fi trebuit să-și dezvolte sintagma de național Aici să nu da lase porcă, să da. crească pe lângă el niște partide faz naționaliste, ca PRU, de exemplu. Da, da. PNL a avut o șansă extraordinară pe care a ratat-o. Șansa s-a numit guvernul Tehnocrat. Pentru că într-un an de zile. PSD-ul a avut timp și iată că a avut o, o, o metodă câștigătoare să dea măcar senzația că se schimbă sau că e preocupat de schimbare, ceea ce PNL-ul, din păcate, nu a dat. Ca dovadă că domnul Cherecheș din Pușcărie o binecuvântase pe mama sa să intre și a intrat, dar nu la Pușcărie, ci în Parlament. Faptul că bâlba se extraordinară cu votul pentru corespondență, adică doi liberali, noi știm cât am muncit aici, în studioul Arareș și Bogdan, ca diaspora să-și poată exercita dreptul de vot în 2014. Vine PNL-ul, care este partidul care l-a propulsat pe Iohannis, care a câștigat datorită prezenței numeroase a românilor în diaspora sau și datorită acestei prezențe. Și îl vedem pe domnul Voicu, da, și pe domnul ăla de la sectorul 5, că mereu care curg, cool, memorie, Raetski, care efectiv la fel, la fel ca și. Uh, Titus Corlățean și uh, Teodor Meleșcanu și au bătut joc în ultimul hal de diaspora românească. După asta nu poate fi iertat. Iar diaspora nu i va ierta. P votul, din pe, deci... votul prin corespondență a fost pur și simplu batjocorit de acest tandem a Eschi Voicu. Nu se Puteți poate. Puteți comenta și reacția PNL-ului la propunerea PSD-ului de a reduce 105 taxe. S-a opus. Partidul Antreprenorilor, totuși, Partidul Oamenilor liebe, de 100%, se opune reducerii de taxe, iar Partidul de Stânga vrea să reducă da, taxe. Să știi că Să știi că în Parlament. Dar da. după aia au contestat. Este un subiect care ți drag ție și mie, pentru că și-s un tradiționalist, pentru familie. PNL-ul a bâlgâit-o foarte tare cu privire la faptul că 3 milioane de români au și cred în continuare de cuvință să păstrăm tradiția bimilenară că Totuși o familie se întemeiază pe un bărbat și pe o femeie. Partidul Național Liberal trebuia să ia această sintagmă. A făcut tot Gheorghe Falcă, dar președintele Claus Iohannis a avut o poziție foarte clară. A avut o poziție care s-a proiectat. Să fii pro-familie după ce tu tocmai divorțasești, Bun, bon, Nu, eu cred că una nu, este nu, să, nu, nu, nu, ai, ai, să ai, ai o, o filozofie no. de viață nu, nu, nu, nu. și alta e să fie registrat. Eu zic că moment, că moment, da, moment, de context. Poți să fii pro familie am dacă ai divorțat. Să zicăm moment, acum să să să vedem ce mergea de la ăsta. Trebuie să nu toți cei care divorțează merg spre LGBT. Nu, nu, nu, că moment ziceam. Da. nici ca moment, nu cred că nu, să nu exagerăm că asta exagerările întotdeauna sunt periculoase. O, o, o restu, eu aș vrea să pre, preiau cumva gândul tot și să completez. Unde este diferența fundamentală între PSD și PNL? Noi PSD-ul este la de dreapta la 25%, Hai să luăm, hai să luăm la câteva uh, rubrici fundamentale. Educația vă întreb. A fi liberal înseamnă să crezi în competiție. Este Partidul Național Liberal astăzi în favoarea școlilor private, în favoarea ideii de vouchere care se oferă părinților și care ei aleg unde trebuie să meargă copilul la școală și nu inspectoratul școlar? Da sau nu? Mai degrabă nu. Luăm subiectul numit sănătate. Există monopol de stat pe banii noștri ai tuturor celor de aici din Amplatou. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are monopol pe serviciile de asigurări. PSD-ul spune că e bine. Eu mă aștept ca dreapta să vină cu un model olandez, cu un model uh, britanic, cu un model uh, uh, american și să spune vreau competiție între furnizorii de servicii de sănătate, de asigurări de sănătate. Spune cumva PNL-ul asta? Nu spune. Mergem mai departe. Vorbim despre uh, libertatea de expresie apropo de cenzura... Când vine vorba Cazul de trecutul României, nu poate fi tratat cu inhibiții și cu cenzură asupra libertății de expresie. Mergem mai departe. Familie, da? Donald Trump a câștigat îmbrățișând și zona evanghelicilor din uh, Sudul uh, Americii și catolicii care au o anumită viziune tradițională despre familie. Aici... Doamna Săftoi a avut un punct de vedere, Ghiță Falcă, alt punct de vedere și am avut practic o cacofonie la vârful partidului care bineînțeles că s-a tradus în mutarea acestui electorat spre zona peste De altfel, zona care e obișnuită cu pelerinaje, zona care crede că acolo nu trebuie să te baci, că e o chestiune de intimitate, că sentimentul religios este sacrosanct și că n-ai voie să jignești așa ceva. Zona unde, de pildă, progresiștii de la USR se bagă uneori uh, într-un mod brutal. Mergem mai departe. Partid Național, ați spus dumneavoastră. Hai să vedem cât de prezent este sentimentul patriotic. Cât de mult și cât de departe îndrăznesc liderii actuali ai uh, PNL-ului să vorbească pe înțelesul Ardeleanului de rând despre un mare proiect de țară. Îmi pare rău să vă reamintesc, dar PMP are un proiect care se numește Unirea cu Basarabia. Nu vă place Traian Băsescu? Nu contează. El a fixat acest obiectiv pentru acel electorat de 5-6-7%. Deci ei vorbesc despre Basarabia, ei vorbesc despre Cernăuți, ei vorbesc despre Chișinău. ales că sunt 100 de ani de când brătienii au făcut România mare. Tu ai, Asta să tu ai în de zile, cu Basarabia. Tu ai momentul istoric de la 1 decembrie 1918 care bate la ușă și discursul patriot discursul despre identitatea națională în contextul în care toată Europa pare să își pună întrebarea care sunt perdanții și care sunt câștigătorii globalizării, o întrebare pur pragmatică pe care Trump a pus-o și cu care a câștigat. Dar nu e ceea ce care determină majoritățile e, și viitorul alegeri în toată Europa. În contextul ăsta știți ce se întâmplă? Vine, vine domnul Dragnea și spune că e mai important crapul românesc, că știuca de Dunărei foarte de importantă și liberal, deci PNL-ul pierde și discursul patriotic. Din punctul meu de vedere, PNL-ul trebuia să fie Partidul Oamenilor Inteligenți, Educați, Umblați, Citiți, Antreprenoriali, Partidul Brutarilor, Al Dulgherilor, Al templarilor, Al Constructorilor, Al Arhitecților, Al Avocaților, care astăzi Nu știu ce să alagă, mai degrabă se duc La USR decât să meargă Să voteze actualul PNL. Domnule bube, Uite, eu am să vă surprind. Eu cred că PNL-ul își poate reveni. Dacă când dă așa O proiecte în timp, 100 de ani, 200 de ani... Nu. E un brand foarte puternic, e problema acolo de leadership și de felul de organizare. Dacă vor ști în continuare să gestioneze criza care e acum acolo și sunt oameni care pot să gestioneze ca lumea, își pot reveni. Domnul Dragnea, să știți că nu știu dacă credea să glumești sau nu glumește, părea mea că nu glumea. A putea să ai o opoziție cu care să vorbești. Ce Eu zi? nu cred că în momentul ăsta PSD-ul poate negocia ceva cu USR-ul. Nu poate negocia nimic cu Băsescu. Dar putea să negocieze cu niște lideri PNL anumite chestiuni care țin de schimbarea Constituției de aseară, da. și de alte lucruri. Prin urmare, are tot interesul ca acolo să fie liniște și să aibă niște oameni cerebeau care poate discuta. Încă ceva. Și care să cu ceva discutăm, despre, vorbit, discutăm despre idei, despre tot felul de chestiuni de ideologie. Până la urmă, totul e pe vot. Dar dacă să știți fac, că ideile cu, cu valori, totuși. Adică e pe vot, într-adevăr. Dar trebuie noi. să vii cu ceva, da, să spui momentul da, asta. și pe organizare. Da, și Foarte multe voturi se scot pe organizare. Și aici Sunt da, sistemul... Absolut e... de, acord. Nu, Suntem nu pe, de acord. Nu pe, pe, pe mesaje. Aici. Haideți la vot, că dacă nu veniți voi, voteați alți alții nu cu voștri. No. Păi voi stați voi toți acasă, că, eu ochivem, că ai mei. Ai mei, dacă vin la vot, măresc zestra mea în proces. Sigur organizarea e fundamentală. De aceea vă spun că eu cred că pe ul poate să-și revină au o bază istorică foarte puternică, au o bază Cum? de... Care e liderul Cum pe care le vede vedeți? Vede? Vede? Care, care este rețeta simplă Păi atunci, nu, Bă, nu dar de ce bază de ideologică? că domnul tot o foarte tare, tare pe dar, și vor pleca foarte mult, dar vor veni înapoi. Să nu vă mirați dacă domnul Tăricianu, în momentul ăsta foarte puternic, la guvernare, Va reveni în PNL, fuzionând alte cu PNL-ul și prelung puterea. Pentru că cel mai vizibil fost liberal care <laughs> se întâmplă în da. Domnul Claus Ioanis nu, că... bă... nu se va băga pe pentru... față în pnl nu va da niciun Atunci mesaj. Atunci va pierde în 2019. Pentru că, pentru că, de ce e A spus Iohannis? că pe față. Pe față Noamă, nu se va băga creație... deloc. Ceea ce face o greșeală dacă vorbim un mesaj Dar tu, de ce va pierde vei. Mihai? Pentru că în da. momentul în care președintele va fi singura forță de opoziție, că el poate să țină opoziție la PSD. Uh, lui, își păi ești poate conserva uh, electoratul și se poate merge. Și mai e ceva. Bă, eu m-aș uita la pentru picajul că tot... din, 2016, și... din 2004 Spus, să, până... Nu mă refer la, la tine, dar am observat că există o tentație destul de fașistoide de a genie electoratul, indiferent dacă alege pro sau nu. Și nu, nu, nu, nu am nicio referire la tine. Dar poate că electoratul a avut și un dram de maturitate nedântată puterea absolută într-o singură mână. Pentru că noi am observat absolut. tentația și a lui Băsescu când a avut puterea absolută și a lui Iliescu când a avut puterea absolută, deci a Ușescu nu mai vorbesc, de a se corupe absolut. Și atunci faptul că electoratul ăsta pe care îl căinăm noi, că e prost, e needucat, nu știu ce, faptul că l-a votat foarte concret cu o diferență C de un milion Inclusive, de voturi. inclusiv Claus au votat pe Klaus putere. Uh, prezidențială. dar a venit au, un program au, răși, au, care ți-a spus au să stai au găsit de să puterea Negici asta. nu plătesc impozite. adică eu, vindeți eu, mașina și scap de taxa de mediu. asta a spus PSD. nu un semn de maturizare faptul că s-a împărțit puterea domnilor. este un principiu democratic. în democrație, cum mai important ca și cei doi actori principali. da, eu că sunt convins că atât domnul Johannes și domnul ne au capacitatea și intelectuală și interesul național de a nu face gălgea vărăgea. vedem geam. domnul Ciocăzanu, domnul Alexandrescu, domnul Radu și uh, domnul Don pentru că au monopolizat cei patru uh, tineri. Uh, scuze, discuția. scuze. Foarte bine, frumoși și tineri frumoși și democrație, dar ui, era monopol, de fapt. Spunea, era dictatură. <laughs> <un monopol laughs> Vă rog, domnul Ciocăzanu. Vreau că uh, președinte Iohannis este problema PNL-ului actual pentru că PNL-ul actual este creația lui Claus Iohannis. El a călcat accelerația împingând către fuziunea PNL-PDL, el a desemnat-o pe Alina Gorghiu, sau, mă rog, pe, a lăsat cuplu, Corect, moștenire. Fuziunea de, de pe vremea lui Crin e decisă de... El a, el a împins pe, lucrurile în nu, direcția a El a lăsat o moștenire pe Alina Gorghiu și pe uh, Vasile Blaga uh, la conducerea acestui conglomerat. El a împins lucrurile în partid către ideea de integritate, de moralitate, de uh, anticorupție, ceea ce sigur că așteaptă electoratul în general de la clasa politică, dar iată că n-a funcționat. Eu cred că PNLU are o singură șansă să uh, rămână la un scor rezonabil de tipul celor care i-au adus uh, victoriile recente sau uh, rezultate bune în trecutul apropiat. Să fie cum era înainte. Să fie un fel de PSD mai cu ștaif pe uh, ideea uh, organizațiilor locale, așa cum spunea foarte bine Iosif Buble, fără niciun fel de sofistică uh, de tipul cui ne adresăm, ce valori uh, promovăm și așa mai departe, pentru că nu funcționează, nu funcționează, nu va da. da rezultate și -n -n -n. nu va da rezultate din punctul meu de vedere. Ei n decât să meargă pe discursul și pe ideile domnului Iohannis au libertatea să facă, nu, nu sunt membru PNL și nu o să mă vâr acolo în ecuația lor, dar eu sunt convins că nu funcționează. Din vine alt partid care începe să cucerească electoratul de dreapta și inclusiv al PNL-ului, e vorba de USR, tocmai pe aceste valori pe care le-a impus Claus Iohannis pe bună dreptate, din perspectiva dorinței electoratului, Uh, lege, corectitudine, integritate și așa mai departe. E vorba de USR. Uh. La, nu funcționează. PNL-ul are doar această soluție în momentul de față. Să funcționeze exact ca PSD-ul cu organizații, cu primari, cu baroni, cu oameni care știu să uh, curățe șasuri, să, să, să taie panglii să pună poduri și așa mai departe, dacă vor să conteze în viitor. Dacă vor să nu conteze sau chiar să se dizolve, atunci n-au decât să meargă Exact pe linia pe care merg acum. Laurențu, lupta anticorupție în PNL mergea foarte bine dacă mergea pe linia impusă inițial. A ajuns ca lupta anticorupție să fie o luptă de eliminare a incomozilor. Cum prindeau pe câte unul, îl mâncau ca pe lup, când simțeau sânge. A, te -a luat anii, buf, pe tine afară, a, pe tine. Deci era o luptă prin care se elimina unii pe alții, foloseau lupta asta, de fapt, lupta anticorupție. Nu mai era lupta anticorupție, era încă un fel de măciucă în care se elimina adversarul. Iar oamenii au perceput chestia asta că. Nu poți să zici că ești anticorupție când tu practic abia ștai să colegul. Cel mai mare dușman al unui penelist e penelistul de lângă el. Mai ales dacă e penelist. Vă rog. Bună. Știți ce? Mi-aduc aminte și cam toți ar trebui să ne aducem aminte imaginea pnl te, mai țineți minte? Absolut. Erau din panourile din Tărician, mari, Patriciu, cataram. și, Rusu, <gălă> și Vedeam oamenii de afaceri. Asta îmi spunea mie Partidul Național Liberal Ripa Tânără, de la care noi așteptam să vină după Radu Câmpeanu. Simbolul Dumnezeu era un cal, că poate nu înțeleg telespectatorii da, ce au să spun cu Găluțu. S-a s-a făcut PN, nepele după aia. Și, nepele, eu, exact, și, nepecat, eu, și eu, eu vin și vă întreb acum. Deci închipuiți-vă, dați mi acum 4-5, care vă inspiră, uite, imaginea liberalului din 2016. Păi eu o problemă de lideri și da? e problemă păi toți liderii sunt la stat sau la guvern, sau la Parlament, și n-au avut adică -tă o firmă, arătați-mi și mie un om de afaceri de acolo ca să spună ăsta e PNL-ul. Deci asta e primul lucru. Deci. Și l-am spus în timpul campaniei electorale, la dezbaterile noastre aici cu, cu rare, și, spuneam, fraților, vorbiți despre oamenii de afaceri, despre mediile de afaceri, despre taxe, despre impozite. Poți să vorbească oricât oară vorbim. Deci încă de o dată. Deci a -a mai asta e o problemă. A doua problemă pe care eu o spun de, de când s-au unit uh, aripa din PDL cu PNL-ul, că trebuia făcut congres atunci, nu martie 2017. Congres atunci, cu alegeri, cu desemnat un președinte, ales, da, că astăzi a ieșit Ludovic Orban și a spus, domnule, aici nu e în regulă că se numesc oamenii, nu se aleg. Deci asta a spus-o Ludovic Orban astăzi. Unul dintre cei Lucrați pe sistemul de care vorbea de domnul integritate. Ce zi, da? da, Mergem mai departe. În condițiile în care ai pierdut alegerile sau până să pierzi alegerile, mie mi se pare necurat și în sus a Că îl iei pe blaga și îl scoți din dispozitiv cu două, trei săptămâni înainte de campanie, dosarul ăla orice dosar era putea, la cât a stat mai putea să stea. În momentul ăla ai nenorocit campania electorală a PNL-ului. A apărut și povestea cu Falcă și aici, bine, Bogdan Cumaroni e de altă părere, el spune în continuare că domnul Blaga a fost în continuare de partea lui Traian Băsescu. Eu nu cred că e așa. Poate -a doar fi A venit Falcă, nu. Falcă era finul fi nu. lui Traian Băsescu. Dar Falcă, săracul, Va aduc aminte că lumea uită și nu spune. Deci Falcă, după ce a avut accidentul ăla, s-a retras de la conducerea campaniei electorale a PNL-ului cu două săptămâni înainte de vot. Nu vor să mai audă de Traian Băsescu. Toți cei care s-au rupt, nu vor să mai audă de Traian Băsescu. Nici Falcă, nici sunt de acord nimeni, cu asta dar. Nici știu, Așa nu. Așa că teoria că se rupe și se întoarce la în ce MP, eu vă spun altceva. Nu. Deci, eu altceva vă spun. Vă spun că, de fapt, campania lor electorală, blaga fiind dat afară, mă rog, fiind împins în povestea aia, care se putea amâna. Falcă îmbolnăvindu-se și retrăgându-se cu două săptămâni, ei în ultimele două săptămâni de campanie n-au mai avut conducători de campanie. Și a rămas tot pe doamna Gorghiu. Toate astea se adaugă la ceea ce v-am spus înainte, se adaugă la povara care a fost cioloș pe cârca PNL-ului, deci să fie clar, neîmplinirile guvernului de tehnocrați S-au capitalizat exclusiv la PNL. Deși a fost creștere economică. Asta e culmea. E nu, de asta e vorba Știți cum, creșterea politică, economică, domnule, a, a venit, dar a Nu vă contrazic. Ea venise de la 5% de, de la guvernul dinainte, deci n-are rost să... Dar a pierdut pe creștere. Vă spun, nu știu, vă spun ca idee, dar totul s-a capitalizat, nemulțumirea generală, nu mai trebuie să vă aduc aminte că a, s a fost perceput ca partid la guvernare exact, exact. la guvernare erau mai mulți da, dar PSD, a fost și aici USR-ul a jucat Comunicare. mult mai abil pentru că deși, deși s-a dat la o parte uh, apropo de criticarea permanentă care venea din PNL către guvern da? dar USR-ul a jucat mai deștept aici da? și atunci nu s-a mai capitalizat la ei deși se duseseră 2-3-4 între timp se duseseră la ei mă întorc și spun și eu, cred, ca domnul Buble, că pnl are o șansă, după ce rezolvă cât se poate de repede această situație de acum, care e dramatică și care a degenerat conflicte interne, după ce le pleacă, unde pleacă, fiindcă vor pleca destui, să nu aveți nicio îndoială, în clipa în care a intrat în Parlament, încep migrațiile... Pe la, la ALDE, pe la, pe la... ALDE, pe <laughs> la PSD, uite că spunea Ponta sau cine a spus că e, deja nu, iau... La PSD, vor, nu, nu. Nu cred că vor merge. Nu, nu, nu știu, deci încă o nu cred că vă primi. Deci eu vă spuneam de seară, la ora asta, pe discursul și pe programul PSD-ului, componentele liberale sunt acolo. V-am dat, dat un exemplu mai devreme din discursul lui Dragnea. Uh, și eu dau șanse acolo... Nu văd cine ar putea să fie lider, da. deci eu în momentul de față nu-l văd. Care ar putea să fie un lider? E musai să aibă un cred... lider de este forță, altfel al, al nu al nicio șansă. Cred că e mult prea departe congresul martie, de acum până martie. Au nevoie de un lider de gen de șef de organizație, de regională, de, de județeană, nu știu, Blaga, Bolojan... Uh, nu, cica, s -a retras cica, deja cica, și a văzut de de de și n-au sau concomitent o linie ideologică clară cât de cât. Exact, o f -a f -a Deci aștept unul și același lucru. Aduceți în față medii de afaceri, oameni de afaceri cu discursul ăsta atât exclusiv. să vă să spun că avut această discuție domnule Horia Alexandrescu. Pe Horia Rusu, dacă lăsai în mijloc străzii străzi cu Nu, nu că vă contrazic, cu 2 lei nu știu să mai facă. A scris, Nu știa să mai facă 10 era politician de carieră, nu de conjunctură. Exact. Adică, chiar dacă ești PNL, nu trebuie să vină toți oamenii de afaceri să facă politică. la se tu reprezintă-i, tu vină cu un cod fiscal, cu... adică tu încurajează clasa nu mă cu asta. Nu, Să nu vină dumneavoastră domne să fie nu. ca nu. Patriciu, să nu, vină toți oamenii nu, de afaceri din PNL. Să unul. Să unul. Eu să am spus, arată-mi unul, n-am spus, arată-mi Bun, o parte atunci, bun sigur, sigur. sigur. Deci nu văd niciunul acolo. Toți sunt la stat, la buget, la Parlament. Și sigur că e bine să fie membrii. PNL care au dat de mâncare, au avut firme acolo și știu cum funcționează deci firmele astea. Patriciu a avut dar, ca, ca, ca de a 89, dar Mare ce... parte din capitalismul românesc e, dacă pot să spun așa, capitalism de stat. E format pe e rețele formă... politice puternice și și PNL-ul, ca și PSD-ul au în spate astfel de de oameni de afaceri. Aveți de câte persoane în România au persoană fizică autorizată? Aveți cifra. Vă spun eu că m-a interesat. 400 de de oameni. Aveți idee Ce procent este ăsta în raport cu populația? Este 1,9%. Știți câți oameni sunt self-employed în Marea Britanie? 14%. Deci România e la 1,9%. Marea Britanie la 14%. Și distanța istorică între România nu, și înseamnă un partid de dreapta? Marea ăla Britanie care stimulează inițiativa privată. Și independența economică, pentru că la Bravo. noi, apropo de firme de, de companii care au, de afacerici care și au seva de la stat, la noi nu există independență economică pe care eu tot spun că asta ar fi trebuit să facă PNL-ul. Adică Bravo. și eu și dumneavoastră să avem aceeași șansă la anumite resurse. Nu să fie o gașcă de companii care câștigă, apropo de să fie să fim români, nu? să fim români, noi suntem români, să cântăm în crâjmă, dar să luăm numai noi pe IT toate afacerile. Sau Siveco numai... și așa mai departe. Des da. Despre asta este vorba. Asta trebuie să facă PNL-ul, să asigure independența economică, pentru că turistică și de discuție aici, slavă Domnului, mai putem vorbi și de călătorit încă mai putem merge. Domnule, deci, domn. Eu aș avea o sugestie franțuzească. Știu că e aberant, e târziu, putem spune lucruri mai... Visătoare, să spunem așa, că ne pregătim să mergem totuși la culcare, mulți dintre noi. De ce să nu facă toată dreapta asta pe care nu prea vede nimeni și atât de fărămițată niște primare ca în Franța? Pentru un următor congres, pentru următoarele alegeri, pentru că nu vor fi alegeri asta în următorii trei ani, dar nu e chiar o idee atât de aberantă. Sunt tot felul de lideri potențial da? de la Traian Băsescu la Nicușor da? în trecând pe la domnul Tăricianu care e acum la putere, dar nu contează deci toată dreapta, fosta dreapta actuală potențială potențiala să revină în joc și cei eliminați, poate, PDL, ul doamna Gorghiu și să se facă niște alegeri primare și electoratul de dreapta, care nu s-a recunoscut în uh, voturile exprimate duminica trecută să se poată exprima și să desemneze un partid, două partide, un candidat pentru alegerile prezidențiale, de ce nu, cu uh, participarea sau cu binecuvântarea președintelui Eucarist. E o utopie frumoasă asupra nu, da. căreia putem, da căreia mă, putem rog, reflecta. O mică completare. Aici, și revin la USR, da, mă întoarci la PNL, USR a plecat cu stângul, pentru că dacă vrea să schimbe politica românească, făcea primare pentru candidați. Da? Și nu-i mai certam acum pentru că n-au candidați. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc pentru analizele noastre, dumneavoastră, dragi spectatori, pentru faptul că ați fost și astăzi alături de noi. Ne revedem mâine seara, ora 21, alături de dumneavoastră, va fi unul dintre analiștii politici redutabili, care este extrem, extrem de rare în spațiu public. Veți vedea o analiză foarte lucidă asupra situației României de astăzi, asupra alegerilor. Un om care vine cu o gândire matematică, dar cunoaște perfect toate meandrele politicului, numele său Dorel Șandor. Mâine analiza lui Dorel Șandor la Realitatea TV de la ora 21. Numai bine nu uitați să iubiți România în fiecare zi. La revedere!